Друга чверть. Глава десята. Деякі важливі запитання. «Що за диявол вселився в тебе Кечбуле?» – проривів мені у вухо Натаніель Бьюіс. «Що ви маєте на увазі, сер?» Він уже якийсь час кричав про численні вади цього світу, але досі його закиди мали абстрактний характер. «Вчора ввечері Твої телефонні дзвінки, чи точніше дзвінки якоїсь жінки та твоє доручення!» «Такогось у чому річ. Ти ж сказав мені, що листа Джуну Макродину надіслав не Пуаро, і я повірив. Але я більше не поведуся на твої дешеві ефекти, тож навіть не намагайся продовжувати у тому ж дусі. Ти мене зрозумів? Я послав тебе до ролі Макродина, щоб ти виправив ситуацію. А що сталося в результаті? Ти змовився з Пуаро, щоб далі докучати синові ролі. Тільки не робив вигляду, що це не має до тебе жодного стосунку». Я знаю, що зустрічався тут, з тобою. Але це сталося через те... І я знаю, що жінка, яка телефонувала Джону Макродену, вимагала від нього алібі на день, коли помер панді. Сказала, що ставить запитання від імені інспектора Кетчбла зі Скотланд-Ярду. Хіба не так? Ти вважаєш, що я недоумкуватий? Вона виконувала доручення Шкюля-Пуаро. Як і ти, вона лише гвиндик в його машині... І не терпітиму цього, ти мене не розумієш. Будь ласка, поясни мені, чому ви з Пуаро вирішили звинуватити невинну людину в вбивстві, яке зовсім не було вбивством. Тобі відомо точне значення слова «алібі» – «кечпуле»? Так, сер. Це аж ніяк не означає місце знаходження людини у певний момент часу. Зараз я у своєму кабінеті розмовляю з тобою на мій великий жаль. Але це місце, де я перебуваю, а не алібі. І знаєш чому? Тому що не сталося жодного вбивства, поки я стою, говорю з тобою, і я не маю тобі пояснювати таких простих речей. Чому Джон Макроден має пред'являти своє алібі, якщо смерть пара на басапанді не була насильницькою? Чому? вимагав відповіді Бьюїс? Серік, що ви дозволите мені відповісти, і не закінчив свою думку, і настала незручна мовчанка, і був упевнений, що суперінтендант знову перерве мене. Можливо, хтось дзвонив Макротину вчора ввечері, але дзвінок не має до мене жодного відношення. Жодного. Якщо хтось прикрився моїм ім'ям, щоб з'ясувати, де знаходився Макротин у день вбивства барана Басапанді, то мені на думку приходить лише одне пояснення. Мабуть, хтось вирішив скористатися повноваженнями Скотланд-Ярду, щоб змусити його говорити. Мабуть, за цим стоїть Пуаро», – заявив суперінтендант. Паро, і якийсь його помічник. Сер. Лист до Джона Макродена був не єдиним. Хтось відправив їх чотири. Ще троє людей отримали схожі послання, підписані ім'ям але не від нього. І їх усіх звинуватило вбивстий Бернабаса Панді. «Не каже, дурниць, кетчболе!» Я назвав імена трьох інших одержувачів листів і повідомив, що серед них є онука Панді, яка перебувала в будинку на момент його смерті. Учора я розмовляв з Макродином старшим як ви мене й просили, і він не менше за мене хоче дізнатися ім'я автора листів. Він має намір просити Пуаро провести розслідування. Тому якщо Пуаро справді доручив якийсь жінці поставити Джону Макродену запитання щодо алібі, це могло б, ну, ви розумієте, зрештою допомогти Ролу до Макродену. Кетч було, як ти гадаєш, від кого я дізнався про дзвінок Джону Макродену? Я з полишнім зітхнув, він почав говорити помітно тихіше, втім майже відразу ж знову гаркнув. Від ролі, звичайно. Він хоче знати, чому я дозволив комусь Скотланд-Ярду вимагати алібі його сина замість того, щоб виконати обіцяне. інакше кажучи покінчити справою, можеш сказати поро, що Джон Макроден був майже в Іспанії в грудні минулого року, коли помер Пандій. В Іспанії. Чи ж когось вбити в Англії, якщо ти перебуваєш в Іспанії? я зробив глибокий вдих. «Сер, існує йому вірність, що Бернабаса панді вбито. Якщо я ще раз почую таке припущення, Кечболе, ти дорого заплатиш. Я знаю, що у смерті визнали нещасним випадком, сер, але якщо хтось вважає інакше, у такому разі це й хтось помиляється. Якби він був не такий і а ситуація не викликала б такого невдоволення, суперінтендант міг би сказати, що помилка можлива, і злочин залишився непоміченим. Однак зараз не мало сенсу намагатися переконати його в іншому. В одному ти маєш рацію, Кетчболе. Ролі справді хочу отримати відповіді якнайшвидше. Ось чому, поки ви не розберетеся в цій історії, я звільняю тебе від інших офіційних обов'язків. Допомагатимеш по дорозі, щоб якнайшвидше закрити справу. Я й сам не знав, як ставитись до його заяви. Раніше я переживав, не розуміючи, як я почуваюся в деяких ситуаціях. Але нещодавно прийняв рішення ставитися до всього так, наче нічого не відчуваю. Але зараз шеф наказав мені, і будь-які суперечки стали непотрібні. Але коли Бьюі знову заговорив, я зрозумів, що свої рішення він ухвалив на підставі неспростованих доказів. «Поруч чекаю на тебе всім у кабінеті», – Б'юї зглянув на годинник. «Так, зараз уже він, напевно, там. Ви обоє повинні бути в офісі ролі через 50 хвилин» яких вам має вистачити, щоб дістатися туди. Вирушайте. Чим раніше ця погана справа вирішиться, тим щасливішим буду я». І він несподівано посміхнувся, ніби спокушав мене поглянути на таке щасливе майбутнє. Як він сказав, упору чекав мене в моєму кабінеті. «Монамі!» – закричав він, коли побачив мене. «Думаю, ви отримали наганя від суперінтенданта?» – упору заблищали очі. Як ви здогадалися, він збирався направити свою лють на мене, поки я не попередив, що негайно піду і більше не допомагатиму його доброму другові Роландому Тусті. Зрозуміло, роздратовано пробурчав я. Ну, вам не слід турбуватися, зрештою, він повністю випустив пару. Думаю, він не розповів вам про Іспанію, Іспанію? Макроден молодший надто впертий, щоб повідомити про своє Алібі. Але його батько сказав суперінтенданту, що Джон, ймовірно, перебував в Іспанії. Певно, надійне алібі не може містити слова «ймовірно». Я знаю, але я лише повторюю слова свого шефа. Ось ще одне питання, яке слід додати до списку. Чи був Макроден в Іспанії 7 грудня, чи ні? Я вважав, що ми пішки підемо в офіс Дональдсон і Макроден, але Поро організував для нас машину. Коли вона рушила з місця, він вийняв з кишені невеликий аркуш паперу. Олівець, будь ласка, кечбу, Я дістав і простяг Пуару олівець, і він додав нове питання до списку. Аркуш мав назву «Важливі запитання» і був типовим творінням Пуару. Зразок характерного для нього підходу, і я відчув, як моє невдоволення зникає. Ось список. Чи був убитий Вернабас Пандій? Якщо так, ким і чому? Хто написав чотири листи? Чи мав намір автор листів щирі підозри щодо всіх чотирьох? Якщо автор листів не підозрював у злочині жодного з четвірки, навіщо він надіслав листи? Чому всі листи підписані ім'ям Еркюля Поаро? Яку інформацію приховав Пітер Ваут? Чому Барна Баспандій та Вінсент Лоб були ворогами? Де знаходиться друкарська машинка, на якій написані листи? Чи знав Барнабас Панді, що скоро помре? Чому на Бальтредої виглядає такою сумною, та які таємниці вона зберігає? Чи вбив Барнабаса Панді його камердинер Кінсбері? Якщо так, то чому? Чому на Бальтредої Лінор та Айві Лемінгтон вирішили не їздити на різдвяний ярмарок у коттеджі Тервіл? Чи перебував Джон Макроден в Іспанії, коли помер Барнабас Панді? Чому ви підозрюєте Кінцбері? запитав Япору. І чому така важлива друкарська машинка? Ага, машинка. Мене зацікавив Кінцбері через те, що сказала Анна Бельтредою ввечері Монамі. Якщо вона знаходилася в спальні Айві Лейвних, то не разом з Лінор та Айві, коли Мсієпанді помер, значить, лише Кінзбері був у будинку, і ніхто його не бачив у момент смерті Місьєпанді. Якщо вчинено вбивство, то швидше за все. «Саме він є вбивцею, хіба ні?» «Так, мабуть, але чи не здається вам дивним, що він не отримав листа? Кінзбері єдиний мав нагоду вчинити вбивство, проте у злочині звинувачено четверо людей, в яких такої можливості не було». «Все, що сталося, видається мені надзвичайно-назвичайним», надзвичайним, сказав Боро. «Я починаю думати, що поспішив і подумав про Альбі». Він бхитав головою. Настав час купнути глибше. Наприклад, якщо Кінсбері є нашим вбивцею, то й факт, що він не отримав листа, навіть від чотирьох невинних людей, уже не видається дивним. Я запитав у нього, що він має на увазі, але пороли лише таємничу пирхну і нічого не відповів. В офісі Дональдсони Макроден, поки ми піднімалися сходами, я постарався підготуватися до зустрічі з міс Мейсон не став попереджати про неї погоро, розраховуючи, що все пройде гладко, оскільки Роланд Макроден нас чекав. Однак мене спіткало розчарування. Молода жінка з рожевим обличчям тільки накинулася мені обійми. «Інспектор Кетчбол слава неби, сам ви тут. Я не знала, що робити». «Що таке, міс Мейсон, що трапилось?» «Містер Макроден не вчиняє двер, я не можу увійти. Мабуть, він замкнувся зсередини, чого раніше ніколи не робив». Не бери слухавку, а коли я почала стукати у двері, кликати його, він не відповів. Я на власні очі бачила, як він менше як тридцять хвилин тому війшов до кабінету і зачинив за собою двері. Міс Мейсон повернулася до пару. «А тепер і ви тут!» «Містер Макроден знає, що вас призначена зустріч, але все одно не відчиняє двері. Я починаю думати, що в нього треба серцевий напад». «Кетчполе, ви можете зламати двері кабінету містера Макродена?» запитав Поро. Я простяг руку, щоб доторкнутися до дверей і оцінити, наскільки важко це буде. Коли вони відчинилися, і на порозі з'явився містер Макроден. Він виглядав чудово, і зовсім не схожий на людину, у якої щойно стався серцевий напад. О, подяка, небесам! вигукнула місь Мейсон. Я мушу негайно йти сказав Макроден. Жаль, джентльмени. І не кажучи більше ні слова, Убігшов нас і попрямував до виходу. Ми лише почули, як він спускається сходами, а потім голосно грукнули вхідні двері. Міс Мейсон кинулася за ним. Містер Макроден, так не можна робити, ви не можете піти. Джентльмени прийшли зустрітися з вами. Він пішов, мадмуазель, сказав Поро. Міс Мейсон продовжувала кричати порожніми сходами. Містер Макроден, у них призначена зустріч. Глава одинадцята. Смарагдова зелень. Коли наступного ранку я прийшов до Скотланд-Ярду, шеф повідомив мені, що Роланд Макроден дуже хоче поговорити порою зі мною, як тільки у нас з'явиться така можливість, але за однієї умови. Нам не слід приходити в офіс Дональдсу Макродена. Ми погодилися, призначивши зустріч на другу годину дня у кав'ярні Плезант. Там була комфортна температура, тепло, неспокутно і приємно пахло корицею та лимонами. Побачивши нас, наша гарна знайома Фіс Спрінг одразу до нас підійшла і не зводила очей з Пуаро. В її погляді я побачив величезний інтерес, коли вона сіла на його улюблене місце. «Ну, ви зробили те, що обіцяли?» – нетерпляче запитала вона. Ой, мадемуазель!» Але ми маємо відкласти обговорення церковного вікна. Ми з Скетчполом прийшли сюди заради важливої зустрічі. «З тим, хто ще не прийшов. У нас багато часу», – зауважила Фі. «Ви збираєтесь обговорювати торт, церковне вікно?» – здивовано запитав я. Проте вони мене проігнорували. «А якщо ми почнемо, і нас перервуть?» – запитав Боро. «Я волію все робити в певному порядку». «Подивіться на чайники», – сказала Фі. «Я їх протерла, усі, спеціально для вас. І поставила так, щоб носики дивилися в один бік. Майте на увазі, я легко можу відновити колишнє положення. Будь ласка, отримайтеся від подібних дій, вас прошу», – пору глянув на полиці з чайниками. «Я й сам не зумів би зробити краще, дуже добре, мадмуазель, і я розповім вам». «Я відвідав кафе Кімбіл, як ви мене просили». Я знайшов там офіціантку, пилипу і замовив шматок торту церковне вікно. Я заговорив з нею про нього. Вона зізналася, що зробила його сама. Ось бачите, навіть якби вона це заперечувала, я б не повірила жодному її слову. Я запитав, де вона взяла рецепт. Вона ж відповіла, що отримала його вдруга. друга. Вона мені не друг, ніколи не була. З того, що ми разом працювали, не випливає, що нас пов'язують узи дружби. «Я нічого не розумію», – сказав я. І знову Пуаро та Фі не звернули на мене жодної уваги. Тим часом Роланд Макроден запізнювався. «Я попросив її назвати ім'я друга, який дав їй рецепт», – вів далі Поро. Однак вона ухилилася від відповіді, одразу звернувши свою увагу на іншу відвідувача. «Інших доказів мені не потрібно», – заявила Фі. «Вона знає, що вкрало мене рецепт. Я з нею розберуся». А тепер я принесу вам шматочок мого церковного вікна за рахунок закладу. Я глянув на годинник. Ваш джентльмен з великим чолом прийде хвилин за п'ять, або близько того. Я попросила його повернутися за чверть до третьої. Вона посміхнулася і попрямувала на кухню, перш ніж хтось з нас встиг зробити і догану. «Іноді мені здається, що вона дещо ексцентрична», – сказав я Поро. Але коли ви знайшли час і погодилися розслідувати крадіжку рецепту мені пощастило монамі. Чи я займаюся розслідуванням, чи переслідую власні інтереси, мені потрібна лише можливість знайти привід для роздумів, сидіти серед незнайомців і торт, подібні обставини надзвичайно сприяють функціонуванню сірих клітин. Роланд Макроден нарешті з'явився Всіємакроден поропити сьому року. «Я Еркюль Ви бачили мене вчора, але в мене не було можливості представитися!» Маккрудин виглядав по-справжньому збентеженим. «Вийшло у не дуже добре», – сказав він. «Я сподіваюся, сьогодні ми просунемося вперед і компенсуємо втрачений час». Фі принесла каву, шматок, торту для Пуаро, чай для мене і воду нашому співрозмовнику. «Той, хто надіслав Джонові листа, продовжує кампанію тікування сказав Роланд. Вчора ввечері Джону телефонувала жінка, яка заявила, що вона представляє вас – Кетчпола із скотланд ярд Вона повідомила мого сина дату смерті Барнабаса Панді і запропонувала йому надати алібі. Це не зовсім так, зауважив я. Ми з Пуаро домовилися, що скажемо йому правду, принаймні більшу частину. Наскільки мені відомо, вона телефонувала від імені інспектора Кетчпола зі скотланд ярду Остільки дзвінок і нема відношення до справ скотланд ярду І вона абсолютно точно не говорила, що перебуває на службі скотланд ярді «Якого біса?» Макроден насупився і подивився на мене через стіл. «Ви хочете сказати, що за цим стояли ви? Що це ви дали і таке доручення? Хто вона така?» Я намагався не дивитися у бік Фі-Спрінг. «Поору, наскільки я зрозумів, також». Я бій сам міг зробити чотири телефонні дзвінки, але мені хотілося захистити себе від суперінтенданта, здатного доставити мені чимало неприємних хвилин. І я вирішив, що мені буде легше заперечувати свою причетність до голосу на іншому кінці дроту. Будучи бойгозом, я не сумнівався, що Фін зробиться для Пуару. Так і собі уявив ситуацію. І тоді я зможу сказати собі, що ні в чому не винний. Фі не зазнала жодної незручності через незвичайне доручення, яке її попросили виконати, Більш того, не викликало сумніву, що завдяки такому незвичайному проханню я й зумів підняти її настрій на цілий день. «Я мушу взяти відповідальність за дзвінок на себе, мсі», – заявив Поро Макродену. «Не турбуйтеся, тепер ми працюватимемо разом і розкриємо цю таємницю». Працювати разом? Ви хочете розумієте, що наробила поаро. Джун прийшов до мене, після цього гинув і заявив, що більше не вважає себе моїм сином. Ви хочете повністю припинити всі контакти з нами? Він змінить своє рішення, тільки дізнається, хто насправді написав листа. Не засмучуйтесь, мсія, довіртесь Іркелю Поаро. Чи можу я запитати? Чому ви наполягли на тому, щоб ми зустрілися в іншому місці? Чому не захотіли бачити нас у своєму офісі? Тепер уже надто пізно. Що ви маєте на увазі? Нічого. Чому ви замкнулися в кабінеті, а потім з'явилися лише для того, щоб зникнути? Ми деякий час сиділи мовчки, поки Макроден омірковував відповіддю. Мсія, будь ласка, я вас слухаю, сказав Поро чина не має жодного відношення до цієї справи. Така відповідь вас влаштує?» Якщо ви не дасте нам пояснень, у мене не залишається вибору, і я змушений будувати здогадки. Можливо, ви боялися, що ми знайдемо друкарську машинку? Машинку, що пише, що ви маєте на Увазі. Макроден повернувся до мене. Що не на Увазі, кечполе?» Я не знаю, але вам варто звернути увагу на те, що очі стали смарагди зеленими. Зазвичай це означає, що йому вдалося щось дізнатися. «Смарагдово-зеленими? Як ви могли дізнатися?» Я нікому нічого не казав. «Про що ми могли дізнатися? Що ви хочете сказати про дуркальську машинку?» «Мені начхати на вашу машинку. Я говорю про причину, через яку я не міг за секунди залишатися у своєму кабінеті». «Я говорю про Емерланд. Ви самі знаєте». «Ось чому ви сказали Смарагдову Зелені, чи не так?» Ми спору обмінялися здивованими поглядами. «Мсіє, про що мова?» «Ні, про що. Про кого?» «Вона є причиною, через яку я не можу приходити на своє робоче місце. А це дуже незручно. Це Емеральд Мейсон». «Міс Мейсон? Леді, яка на вас працює?» «Гадаю, тепер я маю вам все розповісти». «Хоча це зовсім вас не стосується. Міс Мейсон звуть Емеральд. І думаю, що ви знаєте, коли ви сказала смарагдово-зеленими, «Мсі, але чому присутність цієї жінки змусила вас залишити будинок?» «Вона не зробила нічого поганого. Вона виконавча та у всіх відношеннях, зразковий працівник», – сумно сказав Макроден. і проблеми фірми означають для неї не менше, ніж для Дональдсона та мене» і не можу і ні в чому звинувачувати. І все ж таки, підштовхнув його пору. З кожним днем я знаходжу її дедалі нестерпнішою. Ось учора настав момент, коли я більше не міг терпіти. Я згадав, що не можу вирішити, чи варто мені запросити одного клієнта взяти участь у майбутньому обіді товариства юристів як свого гостя. На те були докази «за» і «проти», і мій смейсон з ними знайома. Але вона тричі протягом години нагадала, що повинен терміново обміркувати це питання. Мені відома дата обіду. Більш того, вона чудово знає. і не сумнівався, що якщо вони змусить мене дати відповідь негайно, то заспокоїться. Коли я втретє сказав їй, що ще не готовий, вона заявила. Боже, ну в такому разі вам слід трохи постаратися. Наче мені п'ять років. Це стало останньою краплею, я зачинив двері зсередини і перестав їй відповідати. «Але якщо міс Мейсон діє вам на нерви, то чому ви не відмовитеся від її послуг?» – запитав Поро. «Тоді ви зможете ходити на роботу, не відчуваючи негативних емоцій». «Я не збираюся викидати її на вулицю. Вона сумліна і не робить помилок. Стенлі Дональдсон, мій партнер, як мені відомо, також не має до неї жодних претензій. Я маю подолати огиду, яку відчуваю до неї, і припинити потурати своєму... Навіть не знаю, як це сказати. Я тут не для того, щоб це обговорювати. Я хочу знати, поорог, хто надіслав мерзений лист моєму синові. У мене кілька ідей. Перша пов'язана з вашим обідом у товаристві юристів. Коли він має відбутися? Можливо, саме на нього запрошено адвоката Барнабаса Панді Пітера Ваута? Мабуть, так. Інших найближчим часом не передбачається. Ви що Пітер Ваут був адвокатом Панді? «Дуже цікаво». «Ви з ним знайомі?» – запитав Поро. «Так, небагато. Чудово». Монамі, ви проведете для нас розслідування під прикриттям». Глава 12. Розвалилися алібі «Це найбездарніша ідея з усіх, що я чув. Про це не може бути й мови», – заявив Роланд Макроден, коли Поро розповів йому про свій план. «Ви так думаєте зараз, Мсіє, але в міру того, як обід у товаристві юристів наближатиметься, ви зрозумієте, що це сприятлива нагода, і ви здатні чудово впоратися зі своєю ролью. Я не братиму участі в бані, хай заради благородних цілей». «Мона мій, давайте не сперечатимемося. Якщо ви не хочете вчинити так, як пропоную я, ви не станете. Я ж не можу наполягати. Саме так не стану. Подивимося». «А тепер ви не протик, що Кетчпол огляне машинки вашої фірми?» У губи Макродена перетворилися на тонку нитку. «Чому ви постійно повертаєтеся до питання про друкарські машинки?» Поро витяг з кишані листа, який отримав молодший Макроден і простяг його адвокату. «Ви звернули увагу на якісь особливості листа?» – запитав Поро. «Ні, не бачу в ньому нічого незвичайного. Придивіться уважніше». «Ні, зачекайте, літера «Е» неповна». «Саме так! Там є проміжок у штриху маленька біла дірочка». І Макроден кинув листа на стіл. «Тепер я розумію. Якщо ви знайдете машинку, то дізнаєтеся, хто автор листів. Якщо ви попросили дозволу оглянути мій офіс і може зробити висновок, ви підозрюєте, що лист написав я». «Зовсім ні, на мій. Це лише формальність». «Ми перевіримо всіх, хто хоч якось пов'язаний з тією загадкою і володіє друкарською машиною. Будинок Сільвії Ру, звичайно, будинок Бернабаса Панді, коледж Тервіл, де навчаються ті муті Леймніхтон і Фредді Ролл. А Хью Докерл є власником паціону». «Хто ці люди ніколи про них не чув?» – сказав Макроден. І скористався можливістю, і розповів йому, що його син не єдиний отримав листа із звинуваченням у вбивстві. «Чому ви не сказали це моєму синові? Ви дозволили йому вважати, що він єдиний звинувачений. Я не робив нічого подібного, мсіє. Зрозуміло, я повідомив вашого сина, що не тільки він отримав листа. Міка Мартинер повідомив йому те саме. Джордж дав свідчення на мою користь і підтвердив, що я говорю правду. Проте ваш син не бажав нічого слухати. Він упевнений, що лист написали ви. Я вважаю, треба щось робити, розбиратися з цією проблемою». «Замість того, щоб сидіти і чекати, поки відповіді самі впадуть нам у руки», – сказав Роланд Макроден. Поро прихильно посміхнувся. «Я не чекаю, Монамі. Насправді, я і без вас вже почав використовувати свої маленькі сірі клітини. Але, будь ласка, приєднуйтесь до мене». «Я можу уявити лише дві причини, через які міг хтось так зробити», – сказав я. «Причина перша. Підписуючи листи вашим ім'ям, поро. Хтось розраховував налякати до смерті тих нещасних, які їх отримали, адже поліція дуже уважно прислухається до аркуля Пооро, коли він звинувачує когось. Отже, якщо автор листів переслідував саме цю мету, він вчинив розумно, використавши ваше ім'я. І я згоден, заявив Поро. А яка друга причина? Автор листа хотів, щоб ви зацікавилися цією справою. Він чи вона думає, що барнабаса панді вбили але немає повної впевненості. «Дуже добре», – заявив Поро. «Обидві причини спали на думку й мені. Але скажіть, Кечболе, чому лисів чотири?» «Боюся, я не можу відповісти на ваше запитання, адже я не писав листи». Поро обернувся до Макродена. Аннабель Тредуи, унука Барнабаса Панді, стверджує, що 7 грудня в Конбінеем холі перебувало п'ятеро людей. Вона, Барнабас Панді, інша унука – Лінор Левінгтон, її донька Айві та слугам сія панді Кінсбері. Давайте припустимо, що того дня справді сталося вбивство. У такому разі найприроднішими адресатами для отримання листів і звинуваченням у вбивстві є ці четверо, які були того дня у будинку і все ще живі. Анабель Тредуї, Лінор, Айві, Кінсбері. Однак лише одна з них отримала листа – Інші троє відправлені людям, які, якщо їм вірити, весь день провели на різдвяному ярмарку в Тервілі. Мій син Джон, напевно, був в Іспанії, коли пан помер. Я впевнена, що це було на початку грудня минулого року. Я намагався тоді знайти його на ринку, де він працює, і мені сказали, що він вирушив до Іспанії, пробуде там кілька тижнів. Але я не чую впевненості у вашому голосі, зауважу пору. Ну, і я не сумніваюся, що справа була у Грудні, на ринку продавали різдвяні дрібнички, можливо, ближче до середини місяця. Гаразд, ви маєте рацію. Я не знаю, де був Джон, коли помер Панді. Я ніколи не знав, де він був. Поро, повірте мені, я б ніколи не дозволив почуттям вплинути на мої сучення. Незважаючи на те, що Джон – це мій єдиний син, якби він скою вбивство, я першим повідомив поліцію. Так, людина повинна слідувати своїм принципам, інакше обваляться основи суспільства. І навіщо ж Джон вирушив до Іспанії? запитав я. Обличчя адвоката на було засуджуючого виразу. Він їздить туди регулярно, там давно жила його баба з боку матері, коли вона померла, то залишила свій будинок Джона. Будинок знаходиться поруч із морем, Джон почувається в Іспанії щасливим, краще, ніж в будь якій частині Аналії. «Встаннім часом з'явилася жінка з поганою репутацією, звичайно. Я обрав би для нього зовсім не таку дівчину. У подібних питаннях люди повинні робити вибір самостійно», – сказав я. «Ви маєте на увазі сердечні справи? О, Джона не турбує ця жінка. І він просто її використовує нічого більше. Він веде себе огедно, аморально. Я сказав йому, як я до цього ставлюся. Сказав, що його мати, мабуть, плаче у своїй могилі» і знаєте, що він зробив?» Посміявся. «Цікаво», – тихо сказав Пуаро. «Цікаво, чи не намагався автор листів приховати чию значиму особу, підписавшись моїм ім'ям?» «Пане Макроден, де ви були 7 грудня минулого року?» – запитав я. «У своєму клубі в Атенеумі весь день разом з Дональдсоном ввечері ми з ним вирішили дивитися кохання моє у театрі «Палас». Скажу вам, вистава була низькосортна. Ви не любите Різдвомсі? Я нічого не маю проти Різдвяного ярмарку, хоч би і не став його відвідувати з власної волі, але якщо відверто пору, думка про те, що чиясь присутність на Різдвяному ярмарку може вважатися алібі, видається мені і цілковито Але чому, мона мій? Я вже досить давно не відвідував подібні заходи, але добре пам'ятаю їх з часів юності і не забув, як намагався прожити весь день ні з ким не розмовляючи. Я і зараз так роблю на великих зборищах, які зневажаю. Секрет полягає в тому, що проходити повз всіх з дружньою усмішкою, вдаючи, що збираєшся приєднатися до якоїсь компанії. Проте ніхто не помічає, чи ти зупинився біля тих, до кого так рішуче примував. Ну, а коли ти пройшов повз, Ніхто вже не звертає на тебе уваги. Ви зробили дуже серйозне зауваження, Мсія, Адже він має рацію, чи не так, Кетчбол? Я й сам раз відвідував подібні збіговиська, де дуже легко зникнути і з'явитися знову трохи пізніше, і ніхто нічого не помітить. Мсія Макроден, знаєте, що ви зараз зробили? Ви зруйнували алібі безлічі людей. «І тепер ми знаємо набагато менше, ніж на початку». «Припиніть, Пуаро, не треба перебільшувати», – сказав я. Чи я аліби зруйнували слова містера Макродена?» Але Вильтрадо і залишалося при своїх. Вона знаходилася разом з Айві та Лінор у спальні Айві. Хоча це ще потрібно перевірити. Джон Макроден, можливо, був в Іспанії, що також потрібно уточнити». Нові міркування можуть торкнутися лише двох людей, чиї альбі тепер можуть бути сумнівними – Сільвії Рул та Хьюго Докеріла. Ви помиляєтесь, монамі. На різдвяному ярмарку в коледжі Тервіл були ще Джейн Докеріл, дружина дружинах його і Тімоті Левінгтон, прамнук Барнабасапанді та юний Фредді Рул. А як це стосується справи? Ніхто ні в чому їх не звинувачував. «Ніхто не звинувачував і Камердини Кінзбері, нагадав Поро. «Але з цього зовсім не випливає, що він не має до цього ніякого відношення. Ніхто не звинуватив Вінсента Лоба, старого ворога Барнабаса Панді. І нам не слід забувати, що Сільвія Рул ненавидить Юстаса. Він також може бути важливою особою в нашій історії. І я вважаю, що відношення до цієї справи – Мають усі люди, чиї імена виникли у зв'язку з цією історією. Ви вважаєте, що один з тих, хто був присутнім на ярмарку того дня, міг залишити котедж, вирушити до Конбінгем-холу і вбити Барнабаса панді? – запитав я. Але тоді ті людині це не билися б авто, адже навіть на ній шлях в один бік займав годину, і що потім… «Вбивця втопив Барнабаса панді у ванні і повернуся на ярмарок, де продовжував розгулювати, щоб його хтось помітив?» «Такий варіант можливий і без особливих зусиль», – сказав Пуаро. «Нам не слід забувати, що смерть панді, мабуть, була нещасним випадком», – зауважив я. «Але якщо його вбили, – сказав Пуаро, – Якщо це вбивство, злочинець мав потужний стимул відвести підозрю від себе, звинувативши інших, хіба не так? Але його само початку ніхто ні в чому не підозрював. У поліція вважала смерть Барнабаса пання нещасним випадком. Так, але не всі могли погодитися з висновками поліції, заперечив пору. Можливо, вбивця виявив, що правда відома, що найменше одній людині її будь-якої миті викриють. І тоді він кидає тінь на чотирьох безновиних людей одночасно. А це ще ефективніше. Чому? Якщо ви звинувачуєте одну людину, питання з її участю у злочині вирішиться надто швидко. Ця людина пред'явить алібі. Якщо звинуватити одразу чотирьох та ще й підписати листи ім'ям Еркуля Пуаро, станеться тоді хаос. Заперечення одразу з кількох сторін – Іншими словами, ситуація, в якій ми опинилися, – це, безперечно, чудова димова завіса. «Ви маєте рацію», – погодився Ролан Макроден. Та, як повівся автор цих листів, загалом, він дуже винахідливий. Поставивши питання про те, хто з чотирьох винен, він, безперечно, розраховує, що Поро розпочне розслідування. І таким чином буде більше перешкод. «Поро, ви думаєте, як і я?» Мабуть, автор листів і є вбивцею Барнабаса пандії. І я намагаюся не, не робити передчесних висновків, Монамі, як каже, Кетчбол, поки ми не знаємо, чи був убитий місія пандії. Чого я боюся це того, що ми ніколи не дізнаємося відповіді на це запитання? Я маю намір зайнятися вашим сином Джоном. Що? Але хіба я вам не казав? Ви мене неправильно зрозуміли, Монамі. Я не хотів сказати, що він винний. Я лише збирався звернути увагу на те, що його становище у цій структурі мене заворожує. Яке становище, яка структура? Подивіться на чотири чверті цього торту. У верхній частині жовта та рожева половини знаходяться поруч, у нижній також. Для научності міркувань чотири квадрати представляють нам четвірку одержувачів листів. Спочатку я вважав, що у справі беруть участь дві пари. Пору розрізав шматок торту на дві половини – ілюструючи сказане. Анебель Тредо і його докерел були однією парою, адже обоє мали відношення до Барнабасапандії. Сільвія Рул та Джон Макроден – це друга пара. Обидвоє сказали мені, що ніколи не чули про Барнабасапанді, але потім... Поро розрізав одну з половинок ще на дві частини і відсунув рожевий квадратик до половини, що збирала всю цілісність, залишивши в нижній частині тарілки одинокий жовтий шматочок. Потім я виявив, що син Сільвії Рул Фредді навчається в одній школі з Тімоті Левінгтоном, правнуком Барнабаса Панді. Іншими словами з'ясувалося, що вже троє людей безпосередньо пов'язані з Барнабасом Панді та один з одним. Анабель Тредуей відмовилася вийти заміж за Хьюго Докеріла. Хьюго Докерил, власник пенсіону в школі, яку відвідує син Сільвії Рул, однокласник племінника Аннабель Тредуей. І лише Джон Макроден, наскільки нам відомо зараз, не має нічого спільного з іншими підозрюваними чи Барнабасу Панді. Але він може мати відношення до Барнабаса Панді, просто нам про це ще не відомо, зауважив я. Проте решта зв'язків лежить на поверхні, сказав Боро. Вони очевидні. Ви маєте рацію, Джон Макроден виглядає стороннім елементом. Роланд Макроден проголомшено мовчав. Поро зіштукнув одинокий жовтий квадратик на скатертину. «Можливо, автор листів хотів, щоб я про це подумав», – сказав Поро. «Цікаво, чи входить до його, чи її планів, щоб я подумав щодо провини сіє Джона Макродена». Глава тринадцята. Гачки. Увечері ми з Поро влаштувалися біля вогню, що потрізково у камінні, в надмірно і хмерно обставлені вітальні моєї домогосподарки Бланш Ансворт. Ми вже сиділи таким чином безліч разів і більше не звертали уваги на зловісні відтінки рожевого та пурпурового, а також зовсім зайву бахрому та оздоблення абажурів, крисел та завіс. Кожен із нас тримав у руці келих, і ми вже досить довго мовчали. Поро дивився в мерехтливе полум'я майже годину – Зрідка киваючи та хитаючи головою. Я ж заповнив останні клітину своєму кросфорді, коли він тихо сказав. Сільвія Рул спалила листа, який отримала. Я чекав. Джон Макруден розірвав свій на шматочки і відправив батькові. Аннабель Традо спершу закреслила кожне слово в листі, потім розірвала і спалила. А Хью Докерилл загубив. Пізніше його дружина знайшла листа. «І ці факти мають значення?» – запитав я. «Я не знаю, що має значення, а що ні, Мономі. Я лише сиджу тут і міркую більш напружено, ніж зазвичай, і не знаходжу відповіді на найважливішу частину загадки. Чи був би дейбар на баспандію, ви це хотіли сказати? Ні, є інше питання, більш важливіше». Чому ми взагалі повинні вести це розслідування? Більше того, ми підозрюємо, що смерть Барнабаса Банді була насильницькою і знаємо, що інформація походить від ненадійного свідка, автора листів, який підписується чужим ім'ям, сказав Поро. Ми практично впевнені, що він шахрай та брехун, справжній інтригант. Якби я міг обирати, я не став би робити додаткових кроків з розслідування цієї історії і зайнявся б іншими справами, і ніхто не поставив би під сумнів моє рішення. І все ж, безліч гачків вчепилися в свідомість Еркуля Погоро. Я б хотів дізнатися, чому мадмуазель Тридо така сумна, хто надіслав листи і з якою метою, чому їх чотири, і чому їх відправили саме цим людям. Чи вважає їх автор, що Барнабаса Панді вбито, чи це якийсь трюк, чи пастка? Що, якщо він не лише автор листів, а й убивця? Чи я маю знайти двох злочинців, чи одного? Ну, якщо автор листів чи убивця, то він або вона повинен бути найбільшими дурнями. Можливо, кетч, бо хтось, і він зовсім не ідіот, намагається маніпулювати мною, але поки що я не розумію його мотивів. Чому б тоді не влаштувати провокацію у відповідь? Просто нічого не робити. Це може спровокувати інтригана на надсилання нових листів. Наступного разу вже вам. На жаль, я не буду терпіти. Тому ви прямо зараз почнете перевірку алібі учасників цієї історії, а також всіх машинок, що друкують. У всьому світі? Чи всіх друкарських машин у Лондона? Дуже дотепно, Манамі. Ні, лише Лондону, а також у Тервелі та в Комбінем-холі. Я хочу, щоб ви протестували кожну машинку, яка могла бути використана людьми, залученими до цієї історії, навіть Юстаса. Але, Поро, крім того, вам потрібно знайти Вінсента Лоба. Дізнайтеся в нього причини його багаторічних ворожнечі з Барнабасом Пандії – і, будь ласка, нарешті придумайте спосіб переконати Роланда Макродена зробити те, що потрібно на обіді товариства юристів. А ви не можете підштовхнути Макродена? Він скоріше послухає вас, ніж мене. Що ви про нього думаєте? Якщо, відверто, я став гірше ставитися до нього після того, як він заявив, що готовий повісити власного сина. Якби його син виявився вбивцею... Але Ролан Макроден впевнений, що Джон не є вбивцею. Хоча, коли він каже, що готовий сам його повісити, він має на увазі не свого сина, а гіпотетичну іпостазі його. Ось чому він зміг зробити таку заяву і навіть у неї повірити? Будьте впевнені, Мономії, якщо Джон Макроден колись вчинить вбивство, його батько зробить все, що в його силах, щоб врятувати сина від покарання. Мабуть, ви маєте рацію? Як ви думаєте, він міг надіслати ці листи? Давайте уявімо, він ставить сина в скрутне становище, щоб мати можливість кинутися йому на допомогу. І тоді Джону доведеться визнати, що Роланд – люблячий батько. Якщо через якийсь час у на старшого з'явиться можливість сказати Джону, я попросив поро про допомогу, він допоміг тобі. Його син повірить, і стосунки між ними стануть кращими. І ви думаєте, що ці три листи він надіслав іншим людям? «Щоб це не виглядало спробою поставити під удар саме Джона?» «Таке можливо», – сказав Боро. «Я думав про Анабель Треду, як про найвірогіднішого автора листів. Але не виключаєш, що їх написав Роланд Макроден». «А чому Анабель Тредує? «Ви пам'ятаєте, я говорив про особу, яку автор листів намагався приховати?» Роланд Макроден запитав мене, чи маю на увазі вбивцю Барнабеса Панді. «Так, пам'ятаю. Але я, Монамі...» мав на увазі особистість, яка приховує підозраного. І розробляючи цю теорію, я думав про Аннабель Тредуей. Мені здається, якщо хтось і вбив міся Панді, то швидше за все це Камердинер Кінсбері. Знову заговор в пору. З того, що нам розповіли, ми знаємо. І він мав можливість. Усі три жінки перебували в одній кімнаті за зачиненими дверима, мабуть жваво розмовляли і не могли нічого ні бачити, ні чути. Припустимо, Анна Бальтреду, яка не справляє враження сміливої чи впевненої у собі жінки, підозрює, що Кінзбері вбив її діда. Вона не має доказів, тому вирішує ризикнути, розраховуючи, що пороз може їй допомогти. Але чому ж вона не прийшла прямо до мене? Або ж вона боїться, що Кінзбері дізнається про її візит до мене? Можливо, вона передбачила труднощі, які могли виникнути з доказом того, що старого хтось утримував під водою у ванні. Як взагалі це можливо довести, що там перебували лише всі панді та Кінзбері? Розумію, отже, ви хочете сказати, вона боялася, що вбивство панді зійде з рук Кінзбері? Цілком правильно. Закон не може його покарати через відсутність доказів. Тим часом він убивця. Дізнається, що на й повідомила про свої підозри мені, що завадить йому вбити ще її. Якщо вона боїться Кінзбері, вона мала б простий спосіб повідомити про свої підозри. Вона могла звинуватити його, написавши анонімний лист вам, замість того, щоб звинуватити себе та ще трьох осіб. Безперечно, але для її цілий такий шлях занадто прямолінійний. Кінцбері міг здогадатися, що вона написала мені листа, адже вона перебувала в Холі, коли Мсіє Панді помер, і була однією з трьох очевидних підозрюваних. Двоє інших і сестра та племінниця, яких вона дуже любить, і їй не хотілося б ризикувати їхніми життями. Ні-ні, моя теорія краща. Чотири листи випадково обраним людям, у тому числі самі Аннабель де вона звинувачується в бисаді дідуся. А це, гадаю, завадило б Кінзбері подумати, що вона підозрює його у злочині. Ви розумієте, Кечполе? Вона підписує три листи Еркюль Паро і, вчинивши так, забезпечує мою участь у розслідуванні. А як тільки я залучений до цієї історії, їй залишається лише сидіти і чекати, щоб її зусилля не були марними. Я проведу розслідування, виявлю провину Кінзбері та знайду спосіб її довести. Гаразд, але навіщо втручатись до інших людей. Вона мала надіслати одного ста собі, підписавши його вашим ім'ям, і звинуватити в вбивстві свого діда. Вона жінка схильна до надзвичайної обережності, відповів Поро. Справді, тоді ви руйнуєте вашу власну барвисту теорію жодна обережна людина не стане втілювати в життя такий небезпечний план. Але ви не повинні забувати про відчай, у якому вона зараз перебуває. Отож, кетч поле, я вам повторю. Вінсент Лоб, Алібі та друкарські машинки. А чим займетесь ви, поки я шукатиму зіпсовану літеру Е? Хіба ж це не очевидно? Завтра я насамперед вирушаю до Конбінгем-холу. Подивимося, які відповіді я зможу отримати там. Перевірте там друкарські машинки. З усмішкою запропонував я. Якщо вже там будете. Звичайно, Монамі. поро там буде. Глава 14. Конбінгем хол Є багато причин, думав Пуаро, стоячи наступного дня перед фасадом будинку, з яких Конбінгем хол має виглядати привабливо. У ним яскраво сяяло зимове сонце, день видався досить теплим для лютого. Прочинені двері ніби запрошували гостю війти. Безперечно, це була будівля гарної споруди. Його оточував доглянутий сад, трохи далі виділися озеро, танісний корд, два котечі, фруктові дерева та досить значна ділянка землі, що заросла лісом. Все це поларо спостерігає з вікна автомобіля, який привіз його сюди з найближчої залізничної станції. Однак він сповільнився біля входу. Власник такого особнякому пишатися тим, але чи любив він його? Відчинені двері наводили його на думку про недбальство. Замість того, щоб глядати природню серед чудової природи, будинок ніби нависав над його краєвидом. Раптом у двері з'явилася жінка років сорока у жовтій сукні з вузьким поясом і без посмішки подивилася на відвідувача. «Дивина», – подумав Погоро. Жінка мала щось спільне з будинком, з якого вона вийшла – за всяким сумнівом, красива, з золотим волоссям, обличчя дальних пропорцій, однак вона виглядала негостинно. Добрий день, мадам! Вона просила йому руку. Ради з вами познайомитися, я Лінор Левінгтон. Будь ласка, заходьте, ми готові. Пороздивували її слова, немовби він прибув на якісь випробування. Він пішов за нею у великий передпокій зі сходами темного дерева в дальній лівій частині. До трьох гарок попереду, за якими починався склепінчастий коридор, що в до їдальні, центральної частини якої займав довгий вузький дерев'яний стіл і безліч стільців. Порозі щулився, тут виявилося холодніше, ніж на вулиці, і причина не викликала сумнів де стіни, де двері, що відокремлюють одну кімнату від іншої, з того місця, де стояв Поро, йому не було видно жодних. Тут щось не так. Ти входиш у будинок, але бачиш лише у бідній стіл нічого більше, він відчув величезне полегшення, коли Лінор провела його у невелику теплу вітальню з бліду зеленими шпалерами, вогнем і дверима, що зачинялися. Там його вже чекали Тредо і широкоплеча дівчина з темним волоссям, розумними очима та численними дрібними шрамами, що покривали частину обличчя вздовж шиї аж до вуха. Мабуть, це Айві Левінгтон подумав Поро. Вона мала б приховати частину шрамів, якби по-іншому причесала волосся, але вирішила цього не робити. Великий коричневий собака сидів біля ніг міст Редуай, поклавши голову їй на коліна. З появою детектива пес підвівся, підбіг до гостя, щоб його вітати. Пуаро погладив його, і то підняв у відповідь лапу. «О, він зі мною привітався!» «Хопі найпривітніший хлопчик у світі!» сказала Аннабель Редуай познайомся з містером Еркулем Поаро. Це моя донька Айві, сказала Лінор Левінгтон. У її словах не було і натяку на заказ сестри. Так, звичайно, це Айві, сказала Набель. Доброго дня, містере Поаро, для мене честь познайомитись з вами, промовила дівчина. У неї був глибокий і приємний голос. Пес продовжував стояти біля них, поаро, дивлячись на нього, потім підняв лапу, доторкнувся до повітря, ніби не наважуючись вдруге доторкнутися до великого детектива. «О, як мило, він, хоче хочу пограти!» – сказала Анабель. «Зараз він вляжеться на спину, що ви йому животик. Я переконана, що містер Поро має важливіші справи», – сказала її сестра. «Так, звичайно, вибачте». «Не потрібно вибачень», – заспокоїв її Поро. Пес справді ріг на спину, і Поро обійшов його. Лінор запропонувала йому сісти, він опустився у крісло. «Навряд чи це головна вітальня будинку?» – подумав він. Вона була надто маленькою, проте він не виключав, що це єдина частина будинку досить тепла, щоб у ній могли бути люди. Йому запропонували щось випити, але він відмовився. Лінор Лейвниктон відправила Айві на пошуки Кінспарі, попросивши її приготувати щось перекусити, на випадок, якщо містер Пору передумає. «Нам немає потреби чекати, поки я ви повернеться», – сказала Лінор, як тільки її донька вишив з кімнати. «Можливо, ви розповісте, чому ви тут?» «Ви не заперечуєте проти пояснень», – швидко додала Анабель. «У вас це вийде набагато краще, ніж у мене». ви хочете сказати, мадемуазель, що не повідомили мадам Мілеймніхтон про лист, який отримали?» Анабель мені нічого не розповіла і дуже хотіла б знати, що все це означає». Поро поспішив якнайточніше пояснити ситуацію. Лінор Ленихтон слухав його дуже уважно, періодично киваючи. Якщо історія, розказана детективом, її здивувала, то виду вона не подала. «Зрозуміло», – сказала Лінор, коли пору закінчив. «Неприємна справа, хоч не така й огидна, і я вважаю, якби існував шанс, що звинувачення справедливі. Ви хочете сказати, що такого шансу немає? Жодного!» Дідуся ніхто не вбивав, ні моя сестра, ні хто інший. Коли він помер у будинку були лише Анабель, я, Айві та Кінзбері, ви самі це знаєте, як тільки що сказали. Анабель має рацію. Вона, Айві, я знаходилася в спальні, Айві, тим часом, коли дідусь нас покликав і коли закричав Кінзбері. Ми побігли у ванну та виявили, що дідусь мертвий. Ніхто з нас не виходив з кімнати у цей відрізок часу. Поро зауважив, що Лінор називала Барнабаса Панді не так ніжно. «Як це робила її сестра?» «А як щодо Кінзбері?» – запитав Пуаро. «Кінзбері? Його не було в кімнаті з нами?» Але щоб Кінзбері вбив дідуся?» «Це абсолютно неможливо!» «Можливо, ви захочете поговорити з ним?» «У мадам!» «У такому разі ви зрозумієте, яким абсурдним є це припущення!» «Чи можу я запитати вас, містере Пуаро, чому ви продовжуєте розслідування?» Тоді як поліція не має жодних підозр у тому, що смерть була нещасним випадком. Маю зізнатися, мадам, що я допитливий. Крім того, батьком С'єма Кродина, який отримав один з чотирьох листів, попросив моєї допомоги, щоб врятувати добре ім'я свого сина. Лінор Левінгтон погадала головою. Це дуже далеко від правди. Врятувати добре ім'я – смішно. Його не було у нашому домі, коли помер дідусь. Ось і все. Його ім'я врятовано. У вас, як і у батька містера Макродина, немає жодної необхідності витрачати час даремно. Хоча ми, звичайно, охоче готові відповісти на всі ваші запитання, втрутилася Анабель, погладжуючи собаку. Чи можу я дещо вас запитати? Коли я прийшов, вхідні двері не були зачинені. Так, ми ніколи не зачиняємо, підтвердила Ленор. Це через хобі, виснила Анабель. Він любить пройтися, прогулятися в сад і назад, нас би більше влаштовувало, якби ми щоразу відчиняли, зачиняли двері, але, боюся, він починає голосно гавкати. Він вимагає, щоб двері залишилися відчиненими, і Анабель наполягає, щоб ми йому потурали. Хопі, дуже розумний, містер Поро, сказала Анабель. Він вважає за краще виходити з дому, не закликаючи на допомогу когось із нас. Але якщо двері будинку постійно відчинені. Хтось може увійти, і хтось, мабуть, і увійшов, поки ваш дідусь перебував у ванні 7 грудня минулого року, адже так? Ні, зовсім ні. Спальня Айві знаходиться у передній частині будинку. Хтось би з нас обов'язково помітив, якби хтось з'явився на пізній доріжці, чи то автомобіль, велосипедист, чи пішохід. Ми б його не пропустили. А якщо хтось підійшов до будинку позаду? Запитав Паро. Але навіщо? Набагато простіше увійти через головні двері, а якщо ж хтось залишився непоміченим? Задні двері будинку також більшу частину відчинені, але ехопі віддає перевагу переднім. Пес привернув би увагу всього будинку, якби хтось тинявся біля нього. Він вловив би запах незнайомця. Він не гавкав, коли я зайшов до кімнати, зуважив пору. «Це тому, що ви прийшли з Лінор», – сказала Набель. «Він побачив, що ви вами гість!» Лінор Левнихтон трохи підняла брову. «Давайте продовжимо. У вас ще є запитання містера Поворот, ви задоволені?» «На жаль, я ще не задоволений. У вас у будинку є друкарська машинка?» «Машинка, що пише? А що? Чому ж я скористатися нею перед відходом?» «Звичайно. Дякую вам, мадам». А тепер я хотів би запитати вас про Вінсента Лоба. Він був знайомий з вашим дідусем. «Ми знаємо, хто він такий», – сказала Лінор. Він і дідусь знали один одного багато років, були близькими друзями, поки не сталася подія, що перетворила їх на ворогів. «Перш ніж ви не запитали, мушу вас запевнити. Ми не знаємо, що між ними сталося», – додала Анабель. «Дідусь нам не говорив». «Чи вам відомо, що незадовго до смерті мс'я пандя написав листа мс'я лобу, в якому висловив бажання покінчити з ворожнечею?» Сестри переглянулись. «Ні, ми не знали, хто він це сказав?» «Адвокат вашого діда, мс'я Пітер Ваут». «Зрозуміло». «Я рада, що дідусь так вчинив», – Аннабель зітхнула. «Це мене не дивує, він був дуже добрим і великодушним». «Анабель, така ж дивні речі», – сказала Лінор. «Справді, Лінор? Так, дідусь був благородним? Те, що робив Вінсент Лоб, сталося 50 років тому. Дідусь приховав образу на півстоліття. Я не кажу, що він був неправий або жорстокий. Більшість людей пам'ятають образи, на вмінув від тебе, Анабель. Ти схильна всім пробачати. Дідусь на це не страждав. Ні, хто я така, щоб когось прощати? Я... Анабель проковтнула сльози і продовжила. «Це правда, я вибачила дідусю за те, що він ігнорував Хопі, а до нього скітла, і що він більше любив Лінор, ніж мене. Я вибачила його, бо він вибачив мені. Він вважав мене своїм розчаруванням, але всіляко це приховував. Я розуміла, що він відчував до мене, і ціную зусиль, які він доклав, щоб я не знала приоставлення». «Моя сестра засмучена», – сказала Лінор Левнігтон. Вона схильна все перебільшувати. Цікаво, куди поділася Айві. Сподіваюся, вона не поїдає частування, призначене вам, містер Пуаро. «А чому ваш дідусь у вас розчаровувався?» запитав Пуаро в Анабель. «Я думаю, через те, що старша сестра мене у всьому перевершує. Припини, Анабель. Ні, Лінор, це правда. Ти дійсно краще за мене. І так вважаю, дідусь думав так само. Лінор завжди була його улюбленицею, містер Пуаро». Вона стійка, раціональна та сильна, точно як дідусь. Вона вийшла заміж, подарувала йому правнуків, той час, як я весь час проводжу з моїми собаками. І ще гірше я, стара діва. А дебель отримувала багато пропозицій про шлюб, сказала Лінор. Дідусь думав, що я віддаю перевагу тваринам через те, що не можу відстоїти власних інтересів перед іншими людьми. Можливо, він мав рацію. Я дійсно вважаю, що тварини безперечно кращі за людей. І люблять людей, попри всі недоліки. Ні, я не скажусь на дідуся, чи кої ще. Я дуже не хотіла, щоб ви так подумали. Він Так старався, я його підвела. А ось Айві, продовжила Анабель. Вона явно постаралася змінити тему. Що ж ви хотіли сказати, мадмуазель? Запитав Поро, якому стало цікаво, чого саме злякалася Анабель. Двері відчинилися, увійшла Айві. і, побачивши обличчя тітки стривожилася. «Що трапилося? Нічого, відповіла Лінор. Так все ж таки, як саме ви розчаровували вашого дідуся? Я вже все вам сказала. Він хотів, щоб я вийшла заміж і в мене були діти. Є щось таке, про що вона категорично не хоче говорити, подумав Пуаро. Він повернувся до Лінор Левінгтон. Якщо вам не дуже важко, мадам, чи не могли б ви мені показати ванну, де потонув ваш дідусь? Це якийсь болісний інтерес. Сказала Айві. Мати проігнорувала її слова. Так, звичайно, якщо ви вважаєте це необхідним. Анабель встала, щоб піти за ними, проте Ленор сказала: Ні. І Анабель мовчки підкорившись, сіла на місце. Чому б тобі не розповісти Айві, що сталося? запропонувала їй Ленор. Ходімо зі мною, містере Поро. сказала Ленор Левінгтон. Глава 15. Місце можливого злочину. Подорож у ванну, де помер бар на Баспанді, вийшла відносно тривалою. Поробував у великій кількості особняків, але в жодному коридорі не здавалось йому такими нескінченними, як у Конбінгем-Холі. Зрозумівши, що місіс Левінгтон не має наміру розмовляти з ним, скористався паузою, щоб обміркувати розмову у вітальні. Він одразу зазначив, що сьогодні сум Анабель Тредуей виражений не так яскраво. Ні, вона не стала щасливішою, навіть незважаючи на присутність пса, якого ніжна любила. Ні, тут було щось інше. Поро не розумів, у чому річ, і це його нервувало. Потім його думки звернулися до Лінор Левінгтон. Він вирішив, що вона належить до тієї рідкісної категорії людей, з якими можна говорити годинами, так нічого й не дізнавшись, складалося враження, що не завжди найсторожіша. Ще пороздалося, здалося, що вона боїться того, що мало не сказала її сестра. Містер Пуаро? Пуаро, який поринув у роздуми, не помітив, що Лінор Левінгтон зупинилася. Ось і ванна кімната, де сталася трагедія. Будь ласка, заходьте. Дякую вам, мадам. Коли вони увійшли, скрипнули двері. Ніби застогнав чоловік, який відчуває гострий біль, але намагається його приховати, щоб не привертати уваги. У центрі кімнати стояла ванна, стілець, полиця, в куточку комод з майстерним різьбленням по краю кожного ящика. Поручув, що комоди називалися верзилами, проте навряд чи таке годилося тут дерево мало блищати, але потьмяніло і поро вирішив, що його не числи вже багато років. На полиці стояла єдина річ – маленька пляшечка пурпурового скла. «Що це?» – запитав Поро. «У пляшці оливкова олія відповіла Лінор Левінгтон». «У ванній кімнаті, а не на кухні?» «Дідусь... дідусь ніколи не приймав ванну без оливкової олії». «Це додавали у воду?» «Так, вона добре діє на шкіру, так він говорив. Йому подобався запах». Вона відвернулася і відійшла до вікна. «Прошу мене пробачити, містера повара. Дивна річ, я можу обговорювати його смерть, але маленька пляшечка...» «Я розумію, про пляшечку говорити важче, бо це те, від чого він отримував задоволення. Саме ця думка робить вас сумною». «Так, так і є, я любила дідуся». Вона вимовила ці слова так, ніби цього вимагали пояснення. Ви цілком впевнені, мадам, що чули, як пан Панті казав, і що це був його голос. І що до того моменту, як побачили, що він потонув, ви знаходились у кімнаті разом з сестрою та її донькою. Ніхто з вас не виходив навіть на кілька хвилин? Я впевнена. Анабель Айві і я розмовляли. Він крикнув нам, що ми йому заважаємо. Йому подобалося, коли в будинку було тихо. Спальня мадмуазель Айві знаходиться перед званою? «Так, з коридором, трохи правіше. Ми зачинили двері, але у нашому будинку це не допомагає. Він виразно чув нашу розмову. Дякую вам, мадам. Я вам дуже вдячний, що ви виявите крайню обережність під час розмови з Кінзбері. З того часу, як помер дідусь, він замкнувся у собі. Я спробую зробити нашу розмову якомога коротшою», – обіцяв пору. Дідусь просто потонув, але якщо його все-таки хтось убив, точно не Кінзбері. перше він мав намочити одяг, але він був сухим. Анабель, Айві та я чули, як він скрикнув, коли виявив, коли побачив, що сталося, і за кілька секунд усі прибігли у вану. Одяг Кінзбері був сухим. Вони намагалися витягти дідуся з води? Ні, ми одразу зрозуміли, що його вже не врятувати. «Отже, одяг вашої сестри також був сухим?» Здавалося, це запитання викликало гнів. «Весь наш одяг був сухий, навіть Ванабель. Вона була у блакитній сукні з білими та жовтими квітами з довгими рукавами. Вона стояла поряд зі мною ось тут. Я помітила б, якби з її рукавів капала вода, я спостережлива. Я в цьому не маю сумніву, мадам. Я впевнена, що ви не ставитеся серйозно до звинувачення на адресу моєї сестри». Чотири особи отримали однакові листи, якби такі листи одержали сто людей, чи стали ви розглядати кожну як можливо, злочинця. Порохоті відповісти, але місіс Лінор не зупинилася. Крім того, сама думка про те, що Аннабель може когось вбити безглузда, моя сестра просто не здатна вчинити якісь протиправне діяння. Якщо вона порушить найменший закон, це мучатиме її вічно». «Вона ніколи не ризикне вчинити вбивство, вона навіть не в змозі обрати іншу породу собаки!» У ванну увійшла Айві. «Багато людей тримають собак однієї тієї ж породи. Хопі, ертельєр, як до нього і скітл!» – пояснила вона пору. «Ти підслуховувала за дверима?» «Ні, а ти казала про речі, які мені не слід було чути». «Моя сестра як друга мати для Айві та мого сина Тімоті, містер Пуаро». Обидвою постійно кидаються на її захист. Їм постійно здається, що я на неї нападаю, хоча нічого подібного. «Ой, мамо, перестань себе шкодувати. У вбивстві звинуватили тітку Анабеля на тебе. Вона ніяк не могла цього зробити, містер Поро. Поро подумав, що йому подобається Айві Левінгтон. У ній відчувалася юна енергія, і вона здавалася йому єдиним нормальним членом сім'ї – що, звичайно, він ще не познайомився з Кінсбері. «А чи був хопі з вами у спальні, мадмуазель Айві, поки ваш дідусь приймав ванну?» «Звичайно», – відповіла місіс Левінгтон на запитання доньки. «Безпостійно переслідує Анабель. Він може гуляти один, але це не дозволено. У той день, коли вона поїхала до Лондону для зустрічі з вами, він вив майже годину після її від'їзду. Це дуже дратувало. Мадам, чому ж я назвати імена інших людей, які отримали листи з інуваченням у вбивстві вашого дідуся? Я вас слухаю. Джон Макроден, Хьюго Докеріл, Сільвія Рул. Чи знайомі вам ці імена? Хьюго Докеріл управляє шкільним пансіоном, Двох інших, про них я ніколи не чула, якщо не думати те, що раніше ви згадували містера Макродена. Не сміши, мамо, звісно ти знаєш, що таке Сільвія Рул. «Неправда. Ти її знаєш?» Вона вимовила це з таким поглядом, немов думка про те, що донька могла знати те, чого вона не знає. Вона була й нестерпна. «Мати Фредді рула. Він навчається з тім у школі. Почав навчатися в тервілі близько шести місяців тому. У попередній школі його дуже ображали». Порос з цікавістю зазначив, що Лінор Лемінгтон сильно зблідла. «Фредді? Самотній Фредді?» Він має прізвище ру? Так, а його маму звуть Сільвія, ти маєш знати, чому в тебе таке дивне обличчя? Фредді. Вона лише повторила ім'я хлопчика, але примудрилася наповнити його дивовижним жахом. Чому ти завжди проти бідного Фреді, мамо, яку шкоду він міг тобі завдати? Таке питання Айві порушило напругу, що наповнила кімнату. Ніякого, просто я не знала його прізвища ти все. Я здивована, що вона знайома тобі. Я одного разу розмовляла з ним, коли ми відвідували Тімуті в школі. Я помітила хлопчика, який виглядав сумним, підійшла до нього побалакати. У нас вийшла цікава та довга бесіда. Він сказав, що його звуть Фредді Рул. Якусь мить згадав свою маму Сільвію. Ось чому я знаю про неї. Цей мудрожний хлопчик не товаришує з Тімуті. Більше того, я порадила Тімуті його уникати. Мені у нього не все гаразд головою. Він з тих дітей, які здатні на все. Мамо, ти серйозно? Ти зовсім збожеволіла? Фредді – найнешкідливіший хлопчик на світі. Того дня, коли помер дідусь, ви разом з мадмуазель Аннабель збирались на ярмарок до школи вашого сина. Це правда? Так. Але ви ж туди не поїхали. Правильно. Чому? Не пам'ятаю. Пору повернуся до Айві. А ви, мадемуазель, пам'ятаєте причину? Можливо, мама хотіла уникнути зустрічі з Фредді Рулом, тож передумала, і мене поїхали. Не кажуть дурниці, Айві. Але як тільки я згадала його ім'я, ти почала виглядати жахливо, мамо, чому? Я знаю, ти все одно мені не скажеш, але я дуже хотіла б знати. І Погоро також дуже хотілося б це знати. Глава 16. Людина, яка мала можливість. Маленький котедж Кінзбері був неподалік головного будинку. Поруч з ним Поро помітив крихітні грядки з лавандою, розмарином та синім звіробоєм. Поро підійшов до вхідних дверей, де йому не терпілося побачити людину, яка мала можливість. Як він тепер думав про Кінзбері. Якщо леді з конбіним холу говорили правду, то лише Кінзбері міг убити Барнабаса Панді. Невже все так просто? Міркував Погоро. Він постукав у двері і незабаром почув кроки. Двері відчинилися, Погоро побачив схожого на скелет чоловіка із зморшкуватою тонкою шкірою та очима незвичайно жовто-зеленого відтінку. На вигляд йому було не менше сімдесяти. Рідке волосся, що стирчало в сторони, нагадувало залишки перуки. Представившись, пору пояснив старому причину свого візиту до Конгнінгем-холу, почавши з відвідування Анабель Тредої. Кінзбері примружився, витяг шию ніби для того, щоб краще бачити і чути, і лише після того, як детектив згадав свою розмову з Лінор Лемінгтон, сказавши, що це вона направила його сюди, поведінка слуги змінилася. Очі проясніли, спина випросталась, і він запросив пору вийти. Сівши на ненадто зручний стілець у кімнаті, що одночасно служила вітальною та кухнею, пору запитав у Кінсбері, чи могло статися так, що його господаря вбили. Старий похитав головою, і від цього руху сиві пасма на його голові змінили своє становище. Ні, не могло. Уся дівчата були в спальні місь Айві, де вони влаштували невелику метушню, а в будинку. Крім них і мене, більше нікого не було. У вас, зрозуміло, не було причин бажати смерті мсье Панді? Тільки не його. Отже, є хтось інший, кого б ви хотіли вбити? Не вбити. Але я не стану вам брехати, містере Пуаро. Після смерті містера Панді, я багато разів думав, що якби Бог забрав мене разом з ним, це був би милосердний вчинок з його боку. Він був не лише вашим господарем, а й добрим другом, Мсі. Найкращим другом з усіх, яких тільки можна мати. Він був гарною людиною. З того часу, як його не стало, я майже нічого не роблю. Все втратило сенс. Звісно, я виконую свою роботу, але тепер, коли його більше немає, не приходжу додому, коли немає потреби. Спостерігаючи за рухами тремтячих рук Кінзбері, Поро засумнівався в тому, що в них вистачило б силу тупити когось, як же він у такому разі допомагав забратися у ванну ще старішій людині. Можливо, пан хоч чи був старшим, зберіг більше сил, щоб забратися, виліз із ванни без сторонньої допомоги. Раптом Кінзбері нахилився до Поро і довірливо сказав «Містер Поро!» Я можу точно сказати вам, що містера панді не вбили. Якщо це єдина причина вашого візиту до Конбіле Мхолу, то вам не слід турбуватися. Сподіваюся, ви маєте рацію, всі. Проте дозвольте мені поставити вам ще кілька запитань. Запитуйте все, що бажаєте, але я не зможу повідомити більше, ніж я уже сказав. Де ж ви знаходилися в той час, коли мсьє панді приймав вану, а леді влаштовували метушню в спальні мадмуазеляві? Тут, розпаковував валізи після короткої поїздки. Я наповнив вану для містера панді, додав туди, як зазвичай уливкої олії, а потім, знаючи, що він любить полежати не менше 40 чи 45 хвилин, подумав: ось чим я зараз займуся, розпакую речі. Так я й зробив, а потім повернувся до будинку, вважаючи, що містер Панді захоче витертись, одягнутися. Тоді я його і знайшов. Старий затремтів, на нього накотилися спогади. Він лежав під водою, мертвий. Жахливе видовище містер Пору, проте очі та рот його були відчиненими. Я довго цього не забуду. Мені повідомили, що вхідні двері в будинку зазвичай залишаються прочиненими, продовжував Поро. Отак. Пес не любить, коли двері замикають, принаймні до дев'ятої години вечора. У цей час він лягає спати, як і місанабель, тоді він уже не заперечує проти зачинених дверей. А міг хтось увійти чужий в будинок і втупити містера панді, поки леді перебували в спальні Айві, а ви розпаковували свою валізу. Кінзбері похитав головою. Пес! Він би одразу почав голосно гавкати. Я почув би його звідси. Чужак, який таємно пробирається до будинку, він би не вийшов звідти живим, якби ним зайнявся Хопі. Я зустрічався з Хопі, сказав Поро. Він здався мені хорошою мирною істотою. От так, якщо ви друг сім'ї чи запрошений гість. Але він легко лякається і одразу зрозумів би, що щось не так, почувши чужий запах. Наскільки мені відомо, ви отримали значну суму грошей згідно із заповітом сіпанді. Так, отримав. Але я їх не чіпаю, не витратив жодної копійчини. Ці гроші підуть до одного з будинків доктора Барнардо для бідних дітей. Місіс Левінгтон обіцяла мені це зробити. Та й навіщо мені гроші? Вони не зможуть повернути містера Панді, і якби він не залишив нас, я б про них не турбувався. А зараз тим більше не буду, адже я все віддам». Кінзбері говорив з щирістю та переконаністю, але в минулому пору зустрічав чимало талановитих брехунів. Він вирішив згодом перевірити слова Кінзбері. «Мсі, ви виявили тіло Барнабаса пандії, ви скрикнули від жаху, і тут же прибігли три ледії. Їхній одяг був сухим чи мокрим? Сухим? Чому він мав бути мокрим? Жодна з них не приймала вану. Ви впевнені, що помітили б, наприклад, якби у когось з них виявилося мокрими рукави чи сукня? Зграя гусеєм могла б залетіти туди, і я б їх не помітив, адже містер панді дивився на мене крізь воду. Але тоді поро тихо зітхнув немає значення. Я повинен поставити вам важливіше запитання. Ми влаштували, коли містер панді лежав у ванні. «У мене вуха від них захворіли. Ось що вам скажу», – заявив Кінзбері. Місіс Левінгтон та місі Айві верещали, а місі Анабель благала, що вони припинили навіть розплакалася. Потім місіс Левінгтон дуже голосно сказала їй, що вона не мати Айві і не повинна забувати про це. Вони щинили жахливий шум. Містерові панді це не сподобалося, і я його не звинувачую». Він крикнув, щоб вони заспокоїлися. «Ви були в будинку, коли це трапилось?» «Ні, я збирався увійти. Вікно в ванної кімната було відчинене. Він завжди тримав його відчиненим. Вода у ванні повинна бути гарячою, а повітря в кімнаті прохолодним», – так говорив містер Панді. «О, я чув його чітко та ясно». Після прохання про мир та спокій, суперечки у спальні припинилися? Боюся, що ні. Спальня Міс Айві знаходиться в передній частині будинку. Я не думаю, що вони заспокоїлися, я впевнений, що ні. Вони поростали, потім почали знову, бо сварка продовжувалась, коли я увійшов до будинку. Тільки після смерті містера Панді все скінчилося. Побачивши його у воді. Вони забули свої розбіжності. Але якщо пес перебував у кімнаті, де було повно тих, хто кричали одна на одну, якщо він бачив, що його пані засмучена, хіба не могло такого статися, щоб хопі не помітив, як чужинець увійшов до будинку? Двері в кімнату Айві були зачинені. Може, Хоппі не відчув запаху і не почув незнайомця тому, що його надто засмутив стан господині. Кейнсберрі замислився. «Маю сказати, що колись я про це й не думав. Ви маєте рацію, містер Пуаро. Двери кімнати Міс Айві були зачинені, і пес міг не помітити появи чужинця в будинку. Поза сумнівам, його стривожив стан міс Набель, і він не став би її покидати, поки вона не заспокоїлася б. Загалом, я сказав би... Що він все одно відчув би незнайомця в будинку, проте тепер не зовсім у цьому впевнений. Вони сиділи мовчки, й повітря повітрі витала невизначеність, Поро не відчував задоволення, навпаки, йому здалося, що він зазнав фіаско. Знову виникло безліч запитань. Берна цілком міг померти власною смертю, а можливо, його вбив Кінзбері, бо хтось пробрався маєтку і непомітно проник у будинок. «Містер Кінсбері, що ви можете розповісти мені про Вінсента Лоба?» «Містер Панді не хотів мати з ним нічого спільного протягом п'ятдесяти років. Містер Лоб дуже підвів його. «Як саме?» «Боюся, не можу вам розповісти. Містер Панді ніколи не казав мені, не відкривав деталі, але часто міркував про зраду. «Ти ніколи не зрадиш мене Кінсбері», – повторював він. «Про що сперечалися Набель, Айві та Лінор Левінгтон?» «Місся Набель не брала участі у сварці, сперечалися місіс Левінгтон та міссь Айві, а Набель намагалась їх заспокоїти. А в чому поляла проблема, що ви чули?» «Я не підслуховую, однак кожен, якщо він не глухий, їх би почув». Але я вважаю, що місіс Левінгтон не хотіла б, щоб я вам розповів, що відбувалося між нею та її донькою. Монамі, я був би глибоко вдячний, якби ви допомогли мені в цьому питанні. Тепер, коли ми дійшли згоди щодо того, що пес міг не почути, як чужинець входить до будинку, з'явилися ймовірність, що Барнабаса Панді вбили. Якщо його вбито, ми не маємо права допустити, щоб убивця уникнув покарання. «Тут я з вами згоден», сказав Кінзбері, «Я б звернув йому шию власноруч. Будь ласка, не треба, мона мій. Просто допоможіть мені, розповівши про суперечку, яку ви проти волі почули. Але якщо чужини цю бив містера панді, то невелика сімейна сварка не може мати значення для пошуку злочинця. Ви повинні мені довіритись», я розкрив безліч злочинів, сказав Поаро. А я ні, жодного. Ніхто не знає, що, зрештою, може виявитися важливим або якосе пов'язано між собою, поки висновок не стане очевидним. Ну, і якщо ви думаєте, що я можу вам допомогти, справа в тому, що місіс Левінгтон дещо сказала місь Айві, місь Айві, це дуже не сподобалося і вона звинуватила місіс Левінгтону у тому, що вона мала погані наміри. Місс Айві думала, що місіс Левінгтон спеціально хотіла завдати їй болю, але місіс Левінгтон заприсяглася, що не збиралася її ображати, і місі Айві перебільшує. «Майте на увазі, можливо, я чую не все. Чому ви так думаєте?» Все в будинку пішло на наперекір після обіду, який відбувся кількома днями раніше. «Який обід?» «Ви будете розчаровані, містере Поро, але я не чув нічого з того, що говорилося на тому обіді, проте саме після нього почалися неприємності. Я залишив усіх за столом, пішов займатися справами по дому, і повертався, щоб побажати всім добра ніч». Але не встиг дійти до їдальні, як на зустріч мені вибігла місь Альві. Вона промчала, ніби божевільна, ридаючи. За нею вискочила міс Набелі, яка плакала. Останньою прийшла місць Левінгтон. обличчя у неї було... Не знаю, як описати. Це мене вразило. В її очах застиг вираз, якого я не бачив раніше. Я спробував заговорити з нею, але вона не звернула на мене уваги, містер Пуару. Це було так дивно. Ви сказали, що той обід відбувся незадовго до смерті Барнабаса панді? Так, ви маєте рацію. Шкода, але я не пам'ятаю точно, скільки днів минуло. Три, чотири, найбільше п'яти. Як ви вчинили, запідозривши, що трапилося щось жахливе? Я поспішав до обіднього столу, сподіваючись знайти там містера панді, навіть боючись припустити, в якому він може бути стані. Він сидів на чолі як і зазвичай, Містер Поро, не думайте, що я не чув все, що ви сказали про важливість незначних деталей, але я впевнена, що містер Панді не хотів би, щоб інші дізналися про деякі речі, а він хотів би, щоб його вбивця уникнув покарання. Сподіваюся, що я не роблю помилки, розповідаючи вам про це. Ви ж розумієте, що вам не слід нікому розповідати про те, що ви дізнаєтесь від мене. Якщо це не має значення до порушення закону, то все залишиться між нами, я обіцяю». Як я вже сказав, я виявив містера панді на чолі столу. Але він не просто сидів. Він плакав. За всі роки, що я його знав, він так ніколи не робив. Лише одна сльоза, але я виразно бачив її у світлі свічок, який стояла на столі. Містер Панді помітив, що я підходжу і похитав головою. Він не хотів, щоб я наближався, тому я одразу повернувся до себе. І ви будете мною незадоволенням, містера Пуаро. Я так і не спробував з'ясувати, що змусило його впустити сльозу. Я знав, що містер Панді нічого мені не скаже і не питав. Це не моя справа ставити запитання. Коли Пуаро повернувся до конвінгем холу, його зустріли місіс Левінгтон – Анабель тредуей та песики тримав у зубах помаранчевий гумовий м'ячик. «Сподіваюся, Кінзбері, виявився вам корисним?" запитала Ленор. "Він підтвердив багато чого з того, що ви мені розповіли", відповів Поро. Тепер у нього з'явилися нові запитання, які він хотів би поставити обом сестрам, але треба було придумати хитромудрий спосіб це зробити. Чи означає це, що одна з жінок, які стоять перед ним, убивця? Якщо так, виходить, що інша, а також Айві Левінгтон збрехали про те, що вони перебували в спальні Айві. Поро інстинктивно вірив Айві. «Може я перед відходом скористатися вашою машинкою, мадам?» Лінор Левінгтон кивнула, що у Поро зробив висновок, що вона згодна. «Містер Поро, поки ви розмовляли з Кінсбері», ми за Набель обговорили безголуздогідну ситуацію, в якій опинилися. Ніхто не вбитий, ніхто не вірить у те, що дідусь став жертвою. Ця історія чистий води вигадка, і ми навіть не знаємо, хто за нею стоїть. Ви маєте рацію, мадам, але лист, який я хочу надрукувати перед відходом, не має до цієї історії жодного стосунку. Це дещо особисте. Справді? «Чи ви хочете перевірити, чи не на нашій машинці надруковано листи з фальшивими звинуваченнями?» «Ви дуже розумні, мадам. Я вибачаю за мій маленький трюк, але якщо ви будете настільки великодушні...» «Я буду настільки великодушна, якщо зможу себе переконати, що роблю все правильно!» «І норма рацію, рацією, містер Пуаро. Мені взагалі не слід у вас приходити...» Я мусила одразу вирушити до поліції, де отримала б запевнення, що вони не підозрюють мене у скоєнні злочину. Ми розуміємо, що ви надзвичайно засмучені, містер Пору, адже хтось використав ваше ім'я. Але я вважаю, що в випадках, коли відбуваються подібні речі, їх найкраще ігнорувати, продовжуючи жити далі. Ви згодні? Я не можу ігнорувати цю ситуацію, мадам, поки не зрозумію, чому хтось надіслав листи. Тоді їхній автор здобув перемогу, сказала Лінор Левінгтон. У сутичці з вами він переміг. Але я не дозволю йому перемогти себе. Ось чому, боюся зараз, я маю попросити вас піти. Але, мадам... Мені шкода, містер Поро, і я прийняла таке рішення. Поро зрозумів, що будь-які його слова не зможуть переконати Елінор Левінгтон, а подальші спроби лише спричинять біль для Анабель Тредуей. Через 30 хвилин він покинув Конбінгем-хол, так і не побачивши друкарської машинки. Глава 17. Витівка Поро Щодною з'явилася найменша можливість, Роланд Маккрутен відмовлявся від запрошень на цвітські заходи, що приходили йому. Однак зрідка вважав себе зобов'язаним відвідувати одне з них – напевно знаючи, що це не перенесе йому задоволення. Обід у товаристві юристів належав до розряду саме таких подій. Обід проходив у Блоксемі, елегантному готелі з своїм полуденним чаєм. Макроден вирішив не робити того, що зазвичай, тобто блокати з однієї частини, заповненого людьми з до іншої, уникаючи будь-якого спілкування. Сьогодні він підкорився і, не чинячи опроб стояв на місці – дозволяючи оточуючим вести широкі розмови. «Ну, нічого собі старий ролі!» – промовив гучний горіктливий голос. Макроден повернувся, опинившись віче навіть з чоловіком, чиє я мав знати, але не мав жодного шансу пригадати. «О, у тебе немає випивки, старий? Не хочеш відставати від решти, коли настане час поливань, тільки не в цій компанії. Все зникне, не встигнеш його моргнути. Судячи по тому, як заплітався язик у незнайомця, Макроден подумав, що той встиг влити в себе необійку кількість спиртного. «Скажи мені, старий, як поживає чарівна місь Мотузка? Давно не бачив її на вечірках, Але пам'ятаю, вона чудова красуня!» «Макроден, чия дружина померла багато років тому?» «Похмурнів. Ви мене з кимось плутали. Прошу мене вибачити». Макроден рішуче попрямував геть, ні, йому не вдасться просто стояти на місці, принаймні якщо він не збирається провести весь вечір з одним з найнеприємніших гостей у залі. Він сказав Поро, що не обманюватиме Пітера ваута, але тепер, коли той опинився поруч, запитав себе можливо, Поро правий, але чи потрапить ваут на такий очевидний прийом? Макроден знав, що у самого не вдалося б так легко обвести довкола пальця. Пітер Ваут гадки не мав, що Роланд Макроден та Еркюль Поро знайомі. Більш того, почеруніле обличчя Ваута і два порожні келихи від шампанського в його руках показували, що він не такий пильний, як зазвичай. Макроден зупинився неподалік Ваута. «Роланде!» – Ваут рішуче ступив до нього. «Що ви тут робити без келиха, офіціант?» «Шампанського джентльмену, будь ласка!» «Ні, дякую», – сказав Макроден офіціантові. «Мені, будь ласка, води!» «Води? Як нудно!» «Шампанське слід залишити для свят», – сказав Макроден. «Сьогодні вечір у мене зовсім невідповідний настрій для веселощів». Досі жодне вимовлене ним слово не було прямою брехнею. «Господи, яка неприємність!» – поспівчував Ваот. Мені шкода це чути. Так, звичайно, офіціант, принесіть два келихи шампанського, будь ласкаві. Хто знає, можливо, мені вдасться виправити настрій мого друга. Ну, Макродин, розкажіть, що привело вас у такий сумний стан духу, яка б не була проблема, я впевнений, вона не настільки погана, як вам здається. Насправді, це не така проблема, як дуже дратівлива ситуація, сказав Макроден. І тут нічого не можна зробити точніше. Я зробив те, що потрібно. Я сказав нагабному типу, що він шов, боюся тільки, що не надто вічливо. Макротин не грав у театр з того часу, як навчався у школі, але чудово пам'ятав, що виходило у нього не найкращим чином, і він тепер не міг терпіти це заняття. Тож брехати і досягати бажаного він міг лише одним способом – закликати на допомогу свої справжні почуття – огиду та обурення. Він подумав про свого сина, про Буягуза, який побоявся підписати власним ім'ям, лист, а також про впевненість Джона в тому, що то його ненавидить. «Сьогодні мене відвідав один детектив», – сказав він Вауту. «Закидав запитаннями про приватні проблеми, пов'язані з одним з моїх найважливіших клієнтів. До того ж цей клієнт – мій старий друг. Причому цей настерливий маленький тип – навіть не є представником закону. Ваут явно зацікавився його словами. З недавніх пір мій клієнт без жодних причин опинився в дуже делікатній ситуації. До неї залучена молода леді, вчерена дівчина, маєток, який слід було продати, і дуже вразлива сім'я. Насправді ця історія ставить мене в лохий кут з усіх точок зору, і я б хотів поговорити про неї з кимось неопередженим, і хто не має стосунку до мого клієнта. І я тут подумав, чи можна мені порадитись з вами, Вауте? на сьогодні ветері, звичайно, але якщо у вас знайдеться вільна годинка наступного тижня... Ваут усміхнувся. Звичайно, я щасливий вам допомогти. Дякую вам, це дуже шляхетно з вашого боку. Шкодую, що звалюю на вас у неприємності. Я дуже радий, що ви так робите. Це просто вражає... Нещодавно зі мною сталося теж щось подібне до того, що ви описали. Справді? Так, детектив, досить відомий, чим я краще не називати, прийшов до мене і запитав, чи не міг бути вбитий мій старий друг та давній клієнт. Звісно, ніхто його не вбивав. От, відкашлявся. Його смерть стала трагічним нещасним випадком. Нічого навмисного чи злочинного... І ніхто, в тому числі жоден поліцейський та жоден суд у нашій країні, не подумав би про вбивство, окрім цього детектива. І я дещо розказав цьому детективу, що у мого покійного друга та клієнта виникало передчуття, що він недовго затримується на цьому світі. Але в нього було бажання помиритися з одним типом, який був йому ворогом упродовж багатьох років. «Чи виявилося йому цього достатньо? Ні!» Він знову поставив мені те саме запитання, попросивши поділитися додатковими відомостями про сім'ю, що його зацікавила, і їхні стосунки. Я міг розповісти йому значно більше, але для чого? Навіщо знайомити його з історією, яку я сам розумію не до кінця, і яка перестала мати значення після смерті мого клієнта?» Моя балакучість могла завдати чимало страждань деяким членам сім'ї, і я ж не міг бути впевнений, що детектив збереже моє відкрування в таємниці. Звичайно, ви вчинили абсолютно правильно, не ставши йому нічого розповідати, заявив Макроден. І, звичайно, вам зовсім не обов'язково знайомити мене з цією історією. Я б не хотів, щоб ви подумали, ніби я вважаю, що коли я маю намір порадитися з вами щодо справ мого клієнта, я чекаю, що ви зробите так само. Зрештою, ваш клієнт мертвий, і вам немає жодної потреби купатися в чужих таємницях. Проте я хотів би розібратися, насупився Ваут. Втім, ви, ви маєте рацію, тут немає жодної проблеми, адже йдеться про те, чого не сталося, а не про те, що сталося насправді. Якби в мене з'явилося бажання довіритися тому детективу, а в мене його не виникло, мені слід було б розповісти йому про події, яких не було. І який у цьому сенс? З'явився офіціант з двома келихами шампанського та склянкою води. Макроден узяв воду, а Ваут – два келихи. І не став пропонувати Макродену один з них. «Ви розбудили мою цікавість», – зізнався Макроден, коли Ваут досить швидко покінчив із вмістом першого келиху. На відміну від детектива з поганими манерами, я ніколи не ставив просити когось демонструвати нестриманість. «Я не бачу жодної шкоди, щоб розповісти вам, якщо я не називаю імен», – сказав Ваут. «Ви хотіли б почути мою історію?» «Навряд чи ви зустрічалися з членами сім'ї, про яку йтиметься», – продовжував Ваут. Вони не живуть у Лондоні». «Звичайно. Тоді ось у чому полягала та подія, що не відбулася. Шлося про зміну заповіту». «Розумію», – сказав Макроден. Моїм клієнтом був літній джентльмен, який планував розділити свій значний статок порівну між двома онуками. Справа в тому, що у нього не залишилося дітей, і він став батьком для онучок, які втратили батьків у юному віці. Трагічно, сказав Макродин, і ось приблизно за тиждень до смерті мій клієнт запросив мене до себе, щоб обговорити одне делікатне питання. Вперше за довгі роки нашого знайомства він повівся надзвичайно ухильно. Він запитав, «Ви нічого не чули? Вам не здається, що хтось іде сходами?» «Він не хотів, щоб хтось підслухав вашу розмову?» – запитав Макроден. «Мабуть, не хотів», – сказав Ваут, І це було дивно, тому що раніше він поводився завжди прямо. Отже, він вирішив скласти новий заповіт. «Дуже несприятливий для однієї з онучок». «Лише для однієї?» «Так, а друга стала б дуже й дуже багата, якби новий заповіт був складений. Але, як я й сказав, цього не сталося. Бар... <кхм> Мій клієнт помер до того, як я встиг скласти заповіт, а він його підписати. І хоча сама вона нічого не знає, молодша з онучок не була б такою багатою, як зараз». Проживий її дід трохи довше. Він планував зовсім викреслити її заповіду, не залишивши ані пені. «Боже мій!» – сказав Макроден. «Молодший зонучок, Анабель Тредоей. Невже вона холоднокровна вбивця?» – запитав себе Макроден. Він ніколи не зустрічав її, тому легко повірив, що це можливо. «Я намагався переконати свого клієнта поводитися розумно, але він був упертим, наче старий осел, і нічого не хотів слухати», – сказав Ваут. «І так бувало завжди. Я не зустрічав людину таку впевнену у власному розумі та бажаннях, як Барн...» «І він пристрасно захищав свою позицію, хоча вона й виглядала дивною». «На вашу думку, молодша онучка не заслуговувала на цю несправедливість?» Я не знаю, що вона зробила, тому що мій друг відмовився відповідати на це запитання. що зовсім безглуздо, тому що все одно дізнався правду, складаючи так заповіту Можливо, він побоювався, що нас підслухають, або до кінця не вирішив, чи слід вносити зміни. А ваш клієнт мав звичай настільки жахливо карати тих, хто не зробив нічого поганого, запитав Макроден. Як правило, ні. Проте, як я вже казав, в нього був давній ворог. І того дня, коли мій клієнт обговорював зі мною новий заповіт, він оголосив, що хоче з ним помиритися. Я помітив, що це виключно благородне бажання і просив виявити таке ж милосердя щодо молодшої внуки. Боюся, він з мене лише посміявся. А потім сказав те, чого ніколи не забуду. І що ж? – запитав Макроден. І він сказав, між непробачним вчинком і людиною з непробачним характером Величезна різниця, Пітере. Важливо не те, як люди поводяться, а те, ким є. Людина може не зробити жодного неправильного кроку за все життя, не зробити жодного вчинку, який би світ міг засудити. І, однак, бути гнилим до самої серцевини. А яка ж причина такої давньої ворожнечі, між вашим клієнтом та тією людиною? Боюся, я не знаю. Але думаю, якщо бідолахи вже немає з нами, це не має значення. На щастя, його смерть не дозволила йому скласти новий заповіт, В результаті обидві онуки добре влаштовані. А для мене величезне полегшення думати, що жодна з них нічого не запідозрила. «Вам подобаються обидві жінки?» – запитав Макроден. «Так, якщо бути відвертим, я завжди шкодував бідненьку овечку на Молодшу онуку!» Старша була улюбленицею мого клієнта, і він навіть не намагався цього приховувати. Вона вдало вийшла заміж, мала двох дітей, молодша інша. Мій друг ніяк не міг прийняти її і часто сердився, коли вона не хотіла пояснити йому своїх вчинків, а він хотів, щоб вона прояснила щось конкретне. О, вона відмовлялася від безлічі пропозицій, руки і серця гідних і прекрасних шанувальників. Мій клієнт вважав, що її рішення продиктовані страхом, і це викликало в нього гнів. Коли він це вимовляв, вона починала плакати, але найжахливіше було те, що вона незмінно погоджувалася і ніколи не розумів, як він міг її так сильно ганьбити, бачить, як вона плаче. Ну і не можна сказати про собаку, яка постійно знаходиться поряд з молодшою онукою, без часто ставав причиною серйозних чувар, точніше. Собаках, спочатку скіт, потім хопі. Собаки, які належали сім'ї, було неможливо розраховувати на анонімність. Молодша онука любила першу, другу, так наче вони були членами сім'ї. А мій клієнт безжально на неї глузував. Говорив, що вона вселяє йому огиду тим, що дозволяє собакам спати в ліжку. Для неї вони були як діти, її діти. Якось старий замкнув двері, змозивши Скітла всю ніч провести просто неба. Погода стояла не така вже холодна, але собака звикла спати разом з господиною. І онука вирішила, що її виставили назавжди. Дівчину хопила пані, яка мій з нею сміявся. Якщо чесно, Скітл не особливо переживав. Ну і на захист мого клієнта можу сказати, що саме в цей день Скітл... Ваутер раптовував замовк. «Що ви хотіли сказати?» Ваут зітхнув. Кумедно, в мене виникло відчуття, що коли вам розповім цю історію, то вийде, ніби я погано говорю про мертвого. Мертвому псу, звичайно, але все ж таки. бідний скітл справді був чарівною твариною, проте старий не надто тішився його присутністю в будинку. Ваут узяв з-під носу офіціанта, що прогодив щекели шампанського. Правдочка мого клієнта Айві – Мало не потонула, коли була маленькою. Господи, боже мій, я щойно промовив її ім'я. Гаразд, немає значення. В будь-якому разі її звуть Айві. Вона дочка старшої внуки мого клієнта. Я думаю, у Айві було три чи чотири роки, коли це сталося. Вона гуляла з тіткою і собакою. Вони йшли повз річку, дівчинка впала у воду. Тітці довелося рятувати її, ризикуючи власним життям. Там була сильна течія. Убидві мало не загинули. «Її тітка? Ви мали на увазі молодшу онуку?» – запитав Макроден. «Так, вона пішла трохи вперед, не побоюючись, що маленький Айві може щось загрожувати. І нічого б не трапилось, якби не було в дівчинки скільки пустотливості, І вона не вирішила скутитися по схилу, що йде до берега. А якщо й нічого не опустив у вашій розповіді...» Ви нічого поганого не сказали про Скітла, зауважив Макроден. А я й не скажу, відповів Ваут. Його звинувачувати нема в чому. Він був псом і все тут. Собака не може бути відповідальним. Однак мій клієнт вважав саме так. Справа в тому, що не лише тітка намагалася врятувати маленьку Айві. Скітл теж кинувся на допомогу, але швидше заважав, ніж допомагав. Він сильно подряпав обличчя Айві, коли намагався витягти її з води, дуже сильно. У дівчинки залишилися потворні шрами її обличчя. Мати побоїться, що жоден чоловік не захоче взяти Айві заміж. Однак не викликає сумнівів, що це і є привід для тривоги. Згодом мій клієнт звинуватив в тому, що сталося Анабель, бо якби не вона, Скітла просто не було б у цьому домі, хоча вона й врятувала Айві життя. Більше ніхто у сім'ї не любить собак. Проте цікаво, що коли я востаннє був у них вдома, став свідком несподіваного видовища. Я сам на власні очі бачив, як він гладив хопі нинішнього пса. І навіть подумав, що мені здалося. Раніше він лише кричав на собак, вигняв їх геть, говорячи про них всіляки – він називав їх щурами переростками, і щоразу, коли він промовляв ці слова, Анабель плакала. Я впевнений, що він любив її не менше, ніж старшу онуку, але не схвалював поведінку та спосіб життя. А потім, звичайно, мабуть, вирішив, що більше її не любить, і захотів змінити заповіт. Саме так, те, як він говорив про неї, обговорюючи новий заповіт. Мені стало очевидним, що він її зовсім розлюбив. І все ж у той день вибачила, як він гладить собаку. Так, це здалося мені дуже дивним. Він не просто гладив хопі, він почухав його за вухом і назав добрим хлопчиком. Як я казав, це було зовсім не схоже на нього. Глава 18. Знахідка Місіс Докеріл «Ваша розповідь захоплює мене, мсіє», – сказав Поро Роланду Макродену. «Щоразу ви наполягаєте, що не надаватимете вашому другу Пуаро навіть маленької послуги». «Ну, послуга була зовсім не маленькою», – протестував Макроден. «А потім ви робите все, про що я вас попросив, до того ж бездогану. Жоден знаменитий актор не впорався б краще», – сказав Поро. Ми троє знаходилися в Вайтхевені, будинку Пуаро. Я запропонував Макродену зустрітися в його офісі, але він і слухати не захотів, і в мене з'явилася певна підозра, що він знову уникає міс Мейсон. Мабуть, я соромлюся того, що зробив, зізнався Макроден. Але ви вчинили так з найкращих спонукань, мона мій? Ну так. Тож нові відомості про заповіти панді все змінюють, чи не так? Так, мабуть. Я. «Ви обоє помиляєтесь?» – заявив Пору. «Звичайно, будь-який новий факт потенційно корисний, але це, як і багато інших, які нам вдалося виявити, не дають нам змоги просунутися впередній на крок». «Невже?» – запитав Макроден. «А не це дуже серйозний мотив для вбивства. Усе зрозуміло, він збирався змінити заповіт і залишити її без жодного пені». Але Ленор та Айві Левінгтон запевнили мене, що медмозель Анабель не могла його вбити. У такому разі вони брешуть. Якби вони не любили Панді, це могло й не завадити їм збрехати, щоб захистити Анабель, зауважив я. Тут я згоден з вами, Монамі, сказав Боро. Вони могли збрехати, щоб рятувати життя медмозеля Анабель, і вона могла вчинити вбивство, щоб забезпечити собі матеріальну незалежність. Однак виникає одна проблема. Вона не знала про бажання діда змінити заповіт, а отже не мала мотиву. Ва от міг помилятися в цьому питанні, припустив я. Це нічого не дає кечпу. Так, вона могла підслухати розмову про новий заповіт, а сестра й племінниця могли збрехати, щоб її врятувати. Але не можна робити жодних остаточних висновків, з цих двох припущень. «Хотів би я знати, що робила міса Набель незадовго до смерті панді», – сказав Макроден. «Мабуть, вона зробила щось справді огидне, якщо її вчинок змусив панді помиритися з ворогом, з яким він порував стосунки десятки років тому. У нас немає підстав вважати монамію, що ці дві речі якось пов'язані». «Але так і має бути», – заперечив Макроден. Коли не приїзд до однієї людини з є всеосяжною, ви виявляєте, що можете прийняти рішення покінчити з іншою ворожнечою чи ненавистю. Ваші міркування видаються мені цікавими, продовжуйте мономі. Ну якщо порив злості, спрямований проти однієї людини, починає швидко зростати у вашій душі, може вона навіть виходить під контролю, ми прагнемо помікшити цей стан навмисною великодушністю. «Тобто виглядати, власне, хоча гарною, поблажливою людиною?» – запитав Боро. «Уві. Ну і далі ми можемо провести, якщо він прийняв таке рішення. Гнімся панді за адресою мадмозеля Набель був дуже сильний». «Так, і тоді моя теорія виявляється вірною», – заявив Макроден. «Ваш досвід спілкування з міс Емеральд Мейсон дозволив вам зробити такий висновок?» Запитав Поро. Так, коли я вперше зрозумів, наскільки велика моя раціональна ненависть до моєї секретарки, сказав Макроден. Згодом пролунав стукіт у двері, в кімнату зайшов слуга Джордж. Вас хоче бачити одна леді, сер. Я їй сказав, що ви зайняті, але вона каже це терміново. Ну, в такому разі ми повинні з нею зустрітися. Вона назвалася ім'я запитав Боро. «Так, сер, і дуже чітко. Вона сказала, що її звуть Джейн Докеріл, а також додала, що вона, місіс Хьюго Докеріл, дружина господаря пансіону в коледжі Тервіл, де мешкають Тімоті Левінгтон та Фредерік Рул. Будь ласка, попросіть її увійти, Джордже. Джейн Докеріл виявилася зовсім крихітною, з кучерявим каштановим волоссям, в окулярах у чорній оправі, із великою коричневою сумкою, яку вона тримала обома руками. І сумка ця була ширша, ніж вона сама. Джейн Докеріл швидко рухалася і говорила, коли пора вставав і представився, вона потисла йому руку і одночасно запитала А хто ці джентльмени? Роланд Макроден, адвокат, та інспектор Кетчполз зі Скотланд-Ярду, мадам. Зрозуміло, сказала Джейн Докеріл. Наскільки я розумію, ви обговорюєте справу, в коли ми всі втягнуті, ми кивнули, нам не спало на думку щось приховувати. Джейн Докер мала здатність командувати і ще ніколи не знаходився в одному приміщенні з людиною, яка має подібний дар. Навіть наш суперінтендант без вагань виконував би її розпорядження. Добре, сказала вона, я прийшла, щоб передати вам два предмети про один ви знаєте, про другий ні. Перший це лист адресований Хьюго, де його звинувачують в вбивстві. Я подумала, це вам знадобиться». «Маєте рацію, мадам, це нам знадобиться», сказав Пуаро як слухняний школяр. Місіс Докеріл дістала листа сумки і простягла Пуаро. Той прочитав його та віддав мені, крім імені, адреси, удержав, чай слів «Дорогий містер Докеріл». Зверху він виявився ідентичний тим, який отримав Джон Макроден, я передав листам Макродену. «А тепер те, що вас здивує», – сказала Джейн Докеріл. зізнатися, я не очікувала нічого подібного. Я була шокована, коли знайшла його там, де воно лежало. Вона не стала з пакунка предмет, який я не міг розпізнати одразу. Щось блакитне з крихтними цятками білого рожавого кольору було загорнуто в целофан, так що це був дивний пакет. «Що всередині, мадам?» – запитав Поро. «Сукня. Вона була загорнута мокрою і закріплена клейкою стрічкою під ліжком Тімоті Левінгтона. Я люблю, щоб спальні були в чистоті, а це означає, що потрібно регулярно заглядати під ліжка, перевіряючи, чи нема там якогось сміття чи заборонених предметів. Дуже похвальна система, мадам. До вчорашнього дня!» Я заглядала під підліжка в спальні Тімоті чотири тижні тому. Я точно пам'ятаю, бо це я перша перевірка після свят. Чотири тижні тому пакету там не було. А вчора його там знайшла, прикріплений стрічкою-виклейкою, як я сказала, до внутрішньої рами. Я розгорнула пакет при ньому, щоб з'ясувати, чи йому відомо, що це таке. Він дізнався, що це сукня своєї тітки, і здивувався, що це опинилося у спальні. М'ята непросохла сукня, і це належливо тіця на бельтредуй. І це викликло у вас підозри? запитав Поро. Хіба не очевидно, я запідозрила, хоч і молюся, що я помилилася, що на бельтреди убила містера Панді, втупивши його у вані, адже саме так він помер. Під час вбивства її сукня намокла і, побоюючись, що це може стати доказом проти неї, вона сховала її в тервелі. Під ліжком Тімоті. Наскільки нам відомо, смерть містера Панді була нещасним випадком, повідомив я. Ну, офіційна думка нічого не означає, заявила Чейндокеріл. Тепер я вірю, що містера панді вбито. І на яких підставах ви зробили такий висновок? поцікавився Поро. Здоровий глуст і ймовірність. За більшістю випадкових смертей знайдуть численні звинувачення вбивстві. І не з'являються дивні пакети, прикріплені до ліжка. А в даному випадку так і вийшло. Отже, мені видається ймовірним, що скоєно вбивство. Поро коротко кивнув, але цей жест не був повною та щирою згодою. «Ви не маєте наміру відкрити пакет?» – запитала місіс Докерл. «Уї, кетчпу, будьте ласкаві», – сказав Поро. Я легко зняв клейку стрічку, розгорнув целофан – і ми побачили блідо-блакитну тканину. Білі жовті цятки виявилися крихітними квітами. Частина тканини без доступу повітря протягом багатьох тижнів стала слизькою. «Зверніть увагу на запах!» – сказала місіс Джейн. «Оливкова олія!» – відповів Поро. «Я виразно її відчуваю. У цій сукні Анна Бельтреду була в день смерті мсье Панді. І Нор Левінгтон описала це мені. Блакитна, з білими та жовтими квітами. І ці сукні лише в одному аспекті відрізняються від тієї, що описувала мадам Левінгтон. «Набоги скажіть нам, в чому полягає відмінність?» – запитала Джейн Докеріл. «Цю сукню загорнули в телефон мокрою?» – сказав я. «Так, кечбол. Лінор Левінгтон сказала мені, що сукня її сестри була сухою, коли вони стояли у ванні 7 грудня». Вона запропонувала це як доказ того, що сестра не могла вбити діда. Сукня Анна Тредо, якщо вірити Лінор Левінгтон, блакитна сукня з жовтими та білими квітами була зовсім сухою. Глава дев'ятнадцята. Ще чотири листи. «Дуже несподіваний поворот подій, чи не так?» – сказала Чейн Докеріл. «Так», – підтвердив Пуаро. «Я знаю мати Тімоті багато років. Вона безумовно здатна збрехати, щоб захистити члена сім'ї. Чи варто Хью, чи мені хоч щось сказати Тімоті?» Вона кидається на нас у тихій люті, обрушуючи погрози. Вона подбає про те, щоб Хью звільнили, забере зі школи Тімоті, а разом з ним підуть інші грошові суми, на які розраховує наша школа. Джейн Докер, лише усиділа серстивши ноги, змінила позу та сіла інакше. Ви ж знаєте, у школі часто творюються несправедливі речі. Деякі хлопчики, ті, чиї батьки з повагою ставляться до адміністрації, реагують цілком нормально, коли ми пропонуємо поправити їм сорочки, опорядкувати кроватки чи шкарпетки, то ми знаємо, що вони не заявляться до нас, щоб перетворити наше життя на пекло. Інші хлопчики, а я боюся, що тімоділеві, хто ні Фредді Ру потрапляють до цієї категорії, можуть ходити в розірваних піджаках, не дбав о пов'язаних краватках, і ми примудряємося цього не помічати. Не дай Боже, спровокуємо зустріч з батьками на кшталлі Нор Левінгтон. «Мадам, хто міг приклеїти пакет із сукнею під Тімоті Левінгтона?» запитав Боро. «Хто завгодно? І сам Тімоті? Хоча я знаю, він тут ні до чого. Він здивувався не менше за мене, коли побачив пакет. Його мати, сестра чи тітка – але заховати це під час одного з візитів. Також я чи мій чоловік? Звичайно, ми з Х'юго нічого подібного не робили. Вона засміялася. Х'юго за тисячу років не зумів би знайти клейку стрічку, навіть якби його відвідала блискуча ідея приклеїти сукню до рами ліжка. Чи якісь ще варіанти? – запитав Боро. Так, я вже казала, хто завгодно, будь-хто з хлопчиків, які живуть у нашому будинку – чи якийсь сусідський хлопчик, вони прибираються всюди, коли спальня залишається порожньою, будь-який вчитель або батько. Ми можемо дещо звузити коло підозрюваних. Сподіваюся, ви будете раді це почути. Людина, яку не знають у Тервілі, не може пробратися в середину так, щоб ніхто не зупинив і не почав ставити запитання. Як і у всіх подібних закладах, ми підозрюємо, що сторонні можуть завдати нам шкоди, а тому щойно з ними стикаємось. Намагаємось негайно видворити чужинців з нашої території. Слухняно, ну, але надто пізно, що вона повірила в нашу щирість, Буру Макроден, і я засміялися. Отже, мадам, це міг бути будь-хто з шкільної спільноти, в тому числі учень чи батьки. Боюсь, що так. А ви коли-небудь чули ім'я Джона Макродена і його зв'язок з вашою школою? При згадці імена сина... Роланда Макроттен трохи здригнувся, «Ні», – відповіла Джейн Докеріл. «Родина Тімоті Левінгтона. Вони відвідували його в школі після того, як помер Барнабас Панді. І того дня, як ви заглянули до нього чотири тижні тому під ліжко?» «Так, Лінора, Набель та сестра Тімоті Айві побували у тервілі два тижні тому. Кожен з них міг приклеїти пакет з мокрою сукнею до ліжка під час свого візиту». «А коли мадам Сільвія Рул востаннє приїжджала до школи?» – запитав Поро. «Минулого тижня з Мілдред та її нареченим Югустасом. Ви сказали, що Фредді відноситься до тієї категорії дітей, яким не можна щось наказувати. Чи випливає з цього те, що Сільвія Рул така ж сувора, як і Лінор Левінгтон?» «Сільвія нестерпна», – відповіла Джин Докрил. «Втім, я маю вам дещо пояснити». Я прожила і пропрацювала в теревлі досить довго і знаходжу приблизно дві третини батьки нестерпними, але в різних аспектах, зазвичай з ними набагато складніше, ніж з хлопчиками. Фредді Рул, син Сільвії, дуже милий. Мабуть, він успадкував цю якість від батька. Але він одинак, чи не так? запитав Поро. Фредді не дуже популярний у хлопчиків. Він чутливий, складний, тихий. Не з тих, хто має найвищий статус серед інших. І він це дуже глибоко відчуває. Фредді повна протилежність Тімоті, який не визнає таких, як Фредді. Всі друзі Тімоті схожі на нього, галасливі, самовпевнені, хвильки. Вони стоять на самому верху соціальних сходів Тервіла. У мене розривається серце, коли я бачу, що Фредді постійно залишається сам. І я вирішила, якщо дурні хлопчики не хочуть мати такого друга, ним стану я. Так я і зробила. Тепер навіть не знаю, що я без нього робила. Всі втервелі знають, якщо вони почнуть задирати Фредді, їм доведеться мати справу зі мною. Над ним знущалися? – запитав я. Але не Тімоті, ніхто не гадаю. Ні, лише не Тімоті, багато інших. Це дуже несправедливо. Багато хто ставиться до Фредді, начебто він має і запсовану репутацію, і річ його матері. Про неї ходять чутки, кажуть, вона заробляє на життя аморально та незаконно. Однак я не думаю, що в цих угідних історіях є хоча б крихта правди. І я розумію. Мадам, чи може я вас запитати все про ярмарок, який проходив 7 грудня? Фредді Ролл був на ньому присутній? З матір'ю, сестрою та Юстасом? Так, вони всі там були. А Тімоті Левінгтон, ви та ваш чоловік? Звичайно, я весь день була страшенно зайнята. Якщо говорити про людей, яких я уже назвав, чи можете ви впевнено сказати, що вони провели на ярмарку весь день, від початку і до закриття. Я ж вам щойно сказала, вони всі були там. І ви бачили їх на власні очі протягом цього дня? Міс докіл здивувало це запитання. Ні, як я могла і була страшенно зайнята. Тоді я прошу мене пробачте, мадам. Але як ви можете знати та стверджувати, що вони там були весь день? Ну, вони абсолютно точно були присутні ввечері, на вечері. Я періодично бачила їх вдень, а те ще вони могли бути. О, я розумію, що мав на увазі. Вас цікавить, чи хтось з них мав можливість вислизнути з ярмарку, вбити Барнабаса панді, а потім непомітно повернутися? А так йому запитав Поро. Гадаю, так, певною мірою, будь-хто міг бути відсутній якийсь час. Звичайно, їм потрібен був би засіб пересування, щоб швидко дістатися к холу. Успішно уникнувши відповіді на питання щодо подальших планів, пора подякував місіс Докерле за допомогу, і вона пішла. У неї хворий потяг до хлопчика Рул, сказав Роланд Макроден після того, як вона пішла. І я не думаю, що це так. – заперечив я. – Вона лише хочу захистити маленького хлопчика. – Кечпуле, коли ви відвідаєте коледж Тервіл, спробуйте зібрати усі чутки, які тільки зможете, – попросив Погоро. – чи хлопчики будуть говорити щось неналежне інспектору скотланд – Чи мені слід прикинутися здобною булочкою з буфету? – Ви знайдете спосіб Кечпул. Поро провів пальцями слизькій тканині блакитної сукні, Потім дістав хустину та витер руку. «Сукні Мадмуазель Тредуей», – пробурмотів ті пору. «Що це означає? Чи можливо, що три леді та кінцбері мені збрехали? Невже вони знали, що Набель Тредуей вбили мсьє панді і намагалися приховати правду? Чи хтось намагається підставити міст Тредуей?» – розвинув я його ідею. Саме так. Якщо мета полягала в тому, щоб захистити мадемуазеля Набель, найрозумніше було б одразу випрати і висушити сукню, – сказав Поро. А якби сліди оливкової олії залишилися, навіть після прання, можливо, слід було зробити так, щоб сукня зникла, і ніхто не міг поставити запитання, звідки на сукні була оливкова олія, – сказав я. Можливо, ми лише одного разу бачили Джейн Докеріл, – сказав Поро. Анабель Тридею зустрічалася з нею багато разів, відвідуючи Тімоті. Вона, напевно, знала, що мадам Докерел перевіряє спальні хлопчиків. Навіть після однієї розмови з нею зробив би і я такий висновок. Ймовірно, у тервілі сотні ліжок. Чому ж не вибрати те, що належить комусь іншому? Ви вважаєте, що той, хто заховав сукню під ліжком Тімоті, намагався підставити місць Тридуей? І це зовсім не доказ, який доводить їй провину? запитав Макродин. Поки що мені недостатньо відомо, сказав Боро. Зверніть увагу, що сукня мокра рівномірно. Але якщо мадмуазель Анабель втопила свого діда, то рукави мали промокнути, а поділ ні. Я вже не говорю про спину, ні. Інші місця повинні бути менш мокрими або сухими. І все ж, якщо, коли сукні загортали в цілофан, рукави були мокрими, а все інше сухим, вся сукня могла намокнути. «Ми можемо обговорювати будь-які теорії, Поро, але ми нічого не знаємо, напевно», – сказав Макродин. «Ви вважаєте, ми маємо здатися?» – запитав поро. «Ні, ні, мій друже, ви помиляєтесь. Насправді, зараз існує багато можливостей». Але ми стоїмо набагато ближче до правди, ніж раніше. Справді? Але як, чому? запитав я. Кетчполе, невже ви не бачите, де що прояснилося? Поро посміявся. Я абсолютно впевнений, що саме завдяки сукні я дуже скоро отримаю відповіді. Поки що їх у мене немає, але вони будуть. Що маєте на увазі? «Мене дивиш, що ви не бачите того, що мені очевидно. Дуже шкода, але поки що залишимо це». Скоро я все поясню. Настав час вигадати чотири листи і надіслати їх Сільвіру, Анебель Тредой, Джону Макродину та Хьюго Докерілу. На цей раз від справжнього Еркюля Пору.